Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az Oroszlán Szív, a Sztrád Rádió parasportokkal foglalkozó műsora. Eltelt ismét egy hónap, és most ezen a jeles napon így péntek 13-án találkozunk Önökkel veletek. És két vendégünk van ma, az egyik Bányik Csaba, a Fodisz sportigazgatója, remélem jól mondtam. Igen, igen, tökéletes. Szuper, üdvözöllek. És Vajtóri szintén a Fodis főtitkára a vendégünk ma este. Üdvözlünk mindenkit. Üdvözlünk mindenkit, sziasztok! Hát nagyon örülök, hogy eljöttetek, köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Ez a műsor kizárólag a parasportokkal foglalkozik, mind amatőr, mind félprofi, mind pedig profi szinten. Ez azt fedi le, hogy fogyatékkal élő embereknek ajánlunk sportokat, beszélünk róla, és szeretnénk azt, hogy minél több ember legyen edukálva ezzel ezzel a dologgal kapcsolatban, és hát euh, szerintem nagyon aktuális, hogy ti itt vagytok, és ilyen dolgokról tudtok beszélni. Um, arra szeretnélek kérni titeket, hogy pár szóban, pár mutatkozzatok be, mióta dolgoztok a Fodisznál, mi a pontos feladatot, feladatotok, és um, hol található ez a szervezet, mióta létezik ilyenek a -e gondolok? Csaba, kérlek, kezdj! Pár szóban is, akkor csak nagyon röviden, hogy mi is a, a szervezet. Csak és nyugodtan akkor van ezt... két óránk. És akkor én hozzá is tudom csatolni, hogy én mivel foglalkozok benne. Ugye a FODISZ az a Fogyatékosok Országos Diák Verseny és sport Szövetsége. Ezzel a három ággal foglalkozunk, és ebből pedig nekem a diák és a versenysport jutott. Ezekkel foglalkozok. Egy éve dolgozok a FODISZ-nál. Előtte és közben párhuzamosan pedig dolgoztam a Magyar Paralimpiai Bizottságnál is ami a fodisz egyébként az ernyő szervezete, de erre majd szerintem kitérünk útközben. Igen, igen. Uh, Super, Ricsi? Hát uh, rögtön úgy kezdeném a megszólalást, hogy a Csabi nagyon szerény volt, mert még a kommunikációval is foglalkozik a szervezeten mm -hmm. belül. Uh, a Csabi egy nagyon jó találás volt a Magyar Paralimpiai Bizottságtól, sikerült őt átcsábítanunk. Ennyi volt a Csabi, én körülbelül 10, 17 volt a leges, 2017 volt az az év, amikor én legelőször léptem be a a, a az ajtaján. Hát gyakorlatilag ez egy ilyen körülbelül egy ilyen 8 év, akárhogy is számoljuk. Kezdtem a szervezetem belül először a gazdasági területnek a igazgatásával, és ahogy a Mucsi mondanám, miután azt rendbe raktam, utána a következett a sportterület, de természetesen ez csak a viccnek a helye. Um, és a sport után um, a szervezetnek az elnöksége pedig úgy gondolta, hogy um, a szervezetnek a főtitkári pozíciójával um, bíz meg engem, és ezt ide és tova egy év és gyakorlatilag egy hónapja látom el. Tehát maga a főtitkári pozíció az egy év és egy hónapja van. Akkor végig jártad a ranglétrát ezek szerint, megismerted a szervezetet kívülről, belül, belülről nagyjából? Igen, igen, és szerintem ez, ez nagyon, nagyon jól van így. Talán azok a szervezetek működnek a legjobban, ahol, ahol az aktuális vezető az pontosan tudja, hogy melyik pozícióban mi a feladat, illetve hogy a szervezet Mi hogyan működik. Aha, így van. Szuper. Csaba, itt azért kimagadt ez a kommunikáció dolog, ezekről mesélj, kérlek, szíves, hogy ezen belül mi a te feladatod így? Igen, a legelején már úgy kezdtem el dolgozni a mint kommunikációs. Itt a Magyar Paralimpiai Bizottságnál is kommunikációs voltam, uh -huh. valamint a Fodicsznál is így párhuzamosan. És akkor szépen lassan, nekem mindig azért a sportszervezés volt a szívem csücske, és ebben már folyamatosan azért belekóstolgattam, már a kommunikációnak az elejétől kezdve, és így kerültem gyakorlatilag ebbe a sportigazgató pozícióba. Szuper. Beszéljünk egy kicsit így a paralimpiai bizottságról, légy szíves. Legutóbb pánik volt itt a vendégünk, Ő ugye paralimpiát járt csörgő labdaedző, és részese volt az első bizottság megalakulásának. Egy kicsit, ha tudsz mesélni erről a, erről a munkáról, hogy ott mit csináltál, én nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, aztán rátérünk persze a többire is. Szintén kommunikációs koordinátorként dolgoztam. Ugye a Magyar Paralimpiai Bizottságnál nagyon ciklikusak a, a munkafeladatok, ha azt nézzük, hogy ugye a Magyar Par a Paralimpia évében, meg a Paralimpiát megelőző évben van nagyon-nagyon sok munka, az azt megelőző időszakban pedig világkupáknak a szervezése, a sportolóknak a különböző világeseményekre való koordinálása, valamint ami a nagyon nagy, és még szerintem fogunk beszélni a mai nap során, a Magyar Parasport napjának a, a koordinálása, és ezekben vettem ott is részt, meg mellette a Fodizban is részt, ami azért volt viszonylag könnyebbség, mert ezt a Magyar Parasport napját, ami most kezd véget érni, ugye ez február 22 minden évben, de ez azért előtte egy hónappal, utána egy hónappal, tehát ez egy hosszú volumenű projekt, és ezt közösen a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fodis szervezi, úgyhogy így mind a két oldalról meg tudtam ezt kóstolni. Tök jó, igen. Nekünk is pont így volt a labda fordulunk, hogy 21-22-én talán, ugye Viktor? Így van. Így van. Köszi. Igen, úgyhogy ennek jegyében telt nekünk is az aktuális uh, bocsánatforduló. Um, Ricsi, ugye mik voltak az első lépések nálad itt a Fodisznál? Mik, mik, mi volt az a gyerekcipő, ami mert bele kellett lépni? Hát uh, talán a hallgatók még nem tudják, de a Gergő nekem uh, gyerekkori jó barátom. Mi együtt fociztunk. Pontosabban ő focizott, én meg próbáltam mert mert gyors volt, mint a nyúl már akkor is. Igen. A Gergemel elég régi a barátságunk, és talán már akkor, amikor uh, mi még csak fociztunk, akkor, akkor megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy a sporttal szeretnék én is foglalkozni. Uh -huh. uh, mivel nekem a foci annyira nem jött össze, mint a geri ezért. És uh, én ezért... lettem világbajnok, magadjunk a Hát yeah. igen, de ezért, meg megtaláltuk, a... ezért ah. megtaláltuk a Bányicsak kollégámat, aki tégből sokszoros világbajnok, úgyhogy igen. szerintem itt teljesen haza. Ez a csapat. Szóval a én mindig is, a, amikor eldöntöttem, hogy a sporttal szeretnék foglalkozni, ebben szeretnék dolgozni, akkor, akkor valahogy ez a parasport vonal fogott meg. Legelőször ilyen 20 hát nem is 20 éves, vagy 21 éves voltam, és a sportvilágába kalandoztam, és találtam egy név egy kártyát, és ez a speciális olimpia szövetségnek volt, az egyik uh -huh. kollégájának a név egy kártya, és akkor kezdtem utána nézni, hogy ez micsoda. Akkor ismerkedtem meg a parasport, a fogyatékossággal élők sportjával, és, és valahogy így be, beszipantott ez a, ez, a, ez, a, ez a világ engem. Elkezdett ez foglalkoztatni, amikor a TF-re jártam, akkor szintén a parasport, a fogyatékossággal élőknek a sportja volt az, ami, ami engem sokkal jobban érdekelt. Akkor sajnos, tehát ez a 2000... Nem is tudom milyen képzés, igen, felejön. igen, 2008-10 között lehetett, uh -huh. amikor én elindultam ezen a pályán, illetve tanulni, akkor nem nagyon volt e, sem ilyen képzés, sem... Nem um, volt inkluzív képzés, ugye? Hát gondolom. az abszolút nem, de ugye uh -huh. maga, maga ez, a, ez, a, ez az egész szektor nem volt ennyire befutva, mint amennyire uh -huh. az elmúlt években e, professzionálisan is maga színvonalon működik. Úgyhogy e, akkor ugye elkezdtem ismerkedni vele, talál, találtam olyan szervezetet, ahol, ahol fogyatékossággal élőkkel foglalkoznak, illetve, illetve az én feleségem ő szervát ültetett, és ő volt az gyakorlatilag, aki, aki konkrétan bemutatta nekem a fogyatékossággal élőknek a sportját, ezt a világot. Mondhatom úgy, hogy ő hozott be engem ebben a rendszerben. Uh -huh. Igen, az talán régebben is beszéltük, hogy nem is tudom, lehet, hogy nem pont veled, hogy azért mi gyerekként um, nem voltunk <coughs> edukálva azzal kapcsolatban, hogy fogyatékkal élő emberek hogyan, hogyan tudnak élni a mindennapokban, hogyan tudnak sportolni, és így az elmúlt években alakult ki ez az egész. Szerintem óriási változás áll be, bár lehet még hova fejlődni, mindig lehet hova mindenbe fejlődni. Mi volt az első feladatod, amit így meg kellett csinálni, vagy el kellett készíteni? Hát, kérlek szépen, 2018-ban ugye ez a gazdasági területnek a, az igazgatása volt a fogyatékosság előkországos diák verseny szabadidő sportszövetségénél, hát ugye azt kell tudni, a sportszervezetekről kifejezetten a, a miénkről, hogy állami támogatásból működik, állami forrásból tartja fönn magát, és mint ilyen nagyon szigorú elszámolások és nagyon szigorú elvek mentén kell mind a támogatással, mind pedig az esemény szervezésekre és a hozzá kapcsolódó költségvetéssel bánni. Ezt a területet kellett nekem karbon tartani, illetve működtetni. Ez gyakorlatilag nem, nem, nem fogyatékos élők specifikus területe, ez inkább egy gazdasági, de itt már, már, már voltak olyan hétvégi programok, szabadidősport sportprogramok, érzékeintések és szemletformáló előadások, amiket például már én tartottam meg. Uh -huh. És akkor ugye ennek a második lépése volt az, amikor a, a sporttal foglalkozó kollega elment a szervezettől, és mivel én sportszervezést tanultam, illetve ebbe dolgoztam már előtte nagyon sokáig a 18. kerületbe is, uh -huh. ez íratta magát, és, és felkértek annak a területnek a koordinációjára. Szuper! Csaba, téged mi fogott meg ebben az egész uh, millióben, ami, ami itt zajlik a fogyatékkal élők uh, sportjában? Én is előtte különböző sportszervezeteknél dolgoztam. Uh, tanultam például a testnevelés egyetemen, ahol szintén tanultunk már uh, ilyesmi szakokon, mint a, ami a fogyatékossággal élőkhöz kapcsolódik. Uh -huh. uh, dolgoztam utána különböző sportegyesületeknél, TechBall Egyesületnél, dolgoztam e szövetségnél, úgyhogy elég sok helyen. Majd utána... Igazából ö, állásíretéses, böngészés közepette fogott meg a Magyar Paralimpiai Bizottságnál és a fotisz szóló munkakör, és úgy uh -huh. kerültem ide, hogy nem volt nekem előtte semmilyen komoly kapcsolatom a parasporttal. Ami maximum kapcsolatom lehetett, az a tagból által. Ekkor tájt volt felendülőben a paratekból vonal is. Egyébként majd térjünk ki érdekel engem. Okay. Igen, ez, ez most kicsit elhalóban van, de volt ennek fénykor azért a paratekbólnak. Uh -huh. Uh -huh. Figyelek, igen, igen. Uh -huh. um, tök jó, és uh, akkor beszéljünk el egy kicsit, ha már bejött ez a tekból. Um, hogy nézett ki a fénykor, illetve hogyan találtátok meg azt az érdeklődési kört, kör után érdeklődő fogyatékkal élőket, akik szegették volna kipróbálni ezt a sportot. Mert azért én mikor még láttam, ott volt kint a focipályán a 18. előtt egy tagball, azt lát azért bajba voltam, meg mondom, őszintén. szintén. Igen, itt a legnagyobb nehézséget magának a szabályrendszernek a kidolgozása jelentette, hogy hogyan túlsz mozgássérülteket, emellett a nagyon nehéz, ami épeknek is nagyon nehéz sportág, ö, versenyeztetni, milyen kategóriában tudod. És itt a megoldás végül az lett, hogy két kategóriát találtak ki. Az egyik az a mankus változat, a másik pedig a protézises. csakban a két versenyszámban versenyeztek, mozgássérültek. Uh -huh. Sajnos nem volt túl sok verseny, mert a... viszonylag kicsi volt rá az érdeklődés. Olyan sok mozgásérő sportákban már szerencsére, hogy nagyon nehéz és sok idő lenne átsábítani a sportolókat. Uh -huh. Ez még ö, folyamatban van, tehát még nem mondom azt, hogy teljesen veszett fejce, de most kicsit alábbhagyott a parasportolóknak a lelkesedése a tagból Wow, Ezt a úgy kell elképzelni, láttam ilyet korábban, hogy mm, bottal, tehát mankóval focizó ö, sportolók, ugye valamelyik, tehát hogy le van amputálva az egyik lábuk, és akkor a másikkal meg puskás-díjas gólokat lőnek, és akkor gondolom ugyanezen a... Ezt ugyanígy kell ugyan elkezelni a techból is. Uh -huh, Ugyanolyan az... gyönyörű mozdulatokat. Jelenleg a fénykorát egyébként a paratecball Brazíliában éli. Na, nagyon sok... Nagyon, nagyon, ott, a tagball is éltölt egy ideig a fénykorát, szerencsére aztán Európa visszavonította, uh -huh. de nagyon sok a mankós focis, és ők átérnek nagyon, nagyon sokszor a különböző labdarúgással kapcsolatos parasportágakra, el se tudnánk képzelni, mennyi labdarúgással kapcsolatos sportág van, amiket mit Európában nem is láttunk még, uh -huh. maximum csak különböző közösségi média felületeken, uh -huh. és ezekből mind van para változat, mind van para országos bajnokság Brazíliában, és szerencsére közeljük tartozik a tagból is, uh -huh. magam is volt szerencsém kétszer, kétszer Brazíliában lenni, mind a kétszer voltam para versenyen is, és ilyen 25-30 fős létszámokkal Aztán. mennek a para versenyek. A Tehát, hogy csak a braziloknál. Igen, csak a brazilok. Azért az nem rossz. És mondjuk egy-két változatot így el tudnál mesélni? Mondjuk csak legyen kettő, ami így a focival, fogyatékos focival. Van például egy table football nevezető, food table-nek mondják ott, vagy food table-nek mondják a brazilok. Ez gyakorlatilag egy 1 x 1 méteres, körülbelül 70 cm magas asztalt kell elképzelni és ezen gyakorlatilag olyasmi játékot, mint a tekból játszanak, ez már egy, nekik egy elég régi, tradicionális sportág, meg szintén van para változata, valamint a futvoli, ami egy röplabda pályán játszott, szintén a kéz nélküli változata, lábbal, melkassal, felje játszott változata, Asztan. és ebből szintén van, van para változata. wow ez azért, ez, ez elég kemény. Ezt most így elképzeltem. Ráadásul homokban is űzik ugyanúgy a paraváltatot. Hát nyilván az. brazilok a strandon ellöttyögnek ezzel. Um, Ricsi, itthon is van vakfoci például. Én kipróbáltam. Um, aztán, hát igen, még úgy akartam ezt művelni, hogy nem tanultam meg közlekedni, nem tanultam meg tájékozódni. Elég uh, megedek volt így. Meg uh, azért elég kemény sport. Erről tudnál néhány mondatban beszélni így a hallgatóknak, hogy Mennyit foglalkoztál ezzel, vagy egyáltalán, hogy áll most itthon a helyzet ezzel kapcsolatban? Persze, nagyon szívesen. A bakfocit próbáltuk mi is fölkarolni szakszövetségi szinten. Ugye ez egy rendkívül nehéz sportág. Nekem nagyon sokan nagyon. mondták, a, ugye? Nagyon. Bődületesen nehéz. Igen. Énket. Nekem nagyon sokan mondták a látásérült diákokkal foglalkozó pedagógusok és edzők, hogy ez, ez nagyon jó, meg ugye mindenki szeret focizni, uh -huh. jó a mozgásforma, hogyha az ember már megtanulja azokat a, azokat a technikákat, hogy hogyan védjek ki esetleg az ütközést, vagy uh -huh. bármilyen problémát, akkor ez tényleg nagyon jól, jól játszható. Én nem hittem el nekik, és próbáltam ezt a lehető legnagyobb tömegnek bemutatni, illetve aha, eljutatni aha. mindenkihez. Hát ö, megmondom neked őszintén, hogy azért ö, veszélyes. Veszélyes. A, voltunk, voltunk egy iskolában, ahol ö, gyakorlatilag egy néhány centire állt meg az egyik srácsa a faltól, mert ugye úgy kezdődik egy ilyen, azt a hallgatóknak el kell mondanom, hogy egy ilyen szemléletformáló vagy érzékenyítő uh, iskolai program úgy indul, hogy felveszik a védőfelszerelést, elmondjuk a szavályokat, elmondjuk, hogy mire figyeljenek, ezután a látásérült uh, labdarúgók is elmondják még egyszer, hogy nagyon figyeljünk erre, a kezünket kinyújtjuk, a labdát ugye a belső talpélünkkel vezetjük, a VOJ kifejezést használjuk, amiből ugye a másik tudja, hogy hol van, ugye a hangolapján tájékozódunk, Sammaszk van, a sportolók vagy a... Segítők vannak a pályán. Aha, segítők vannak a pályán, és ennek ellenére a, a, annyira, annyira tetszett a, a gimnazista diákoknak, hogy egy nagyon komoly mérkőzés kezdett kialakulni, és hát tényleg néhány centiméter, múlott, hogy a, az egyik fiatal nem fejelte le a, az oszlopot a, a tornaterembe, úgyhogy nagyon-nagyon vigyázni kell. Ez nehé nehéz Igen. sportág, egyébként szerintem kívülről, bár ez egy furcsa kép, de jól néz ki, tök jó, tehát Igen. szerintem egy menő, nagyon menő sportág. Magyarországon én úgy tudom, legfrissebb információim azok, hogy, hogy egy teljes csapatot nem tudunk úgy összeállítani, hogy ugyanolyan mértékű látássérüléssel bíró személyek alkossák a csapatot, és ugye ez, ez probléma, mert hiszen így nagyon nehéz nevezni. A szabadidős vonalon, baráti mérkőzéseknél ott, ott, ott, ott járnak a csapatok. Én úgy tudom, hogy Magyarországon a, a Lás Egyesületnél van egyedül uh -huh. a vakfoci, ott, ott vannak néhányan, akik ezt csinálják, de mondom még egyszer, hogy ez egy nagyon-nagyon ez nehéz sportág. Igen, van egy jó hírem neked ezzel kapcsolatban. Én tartom velük a kapcsolatot, mert ez egy kisráca informatika tanárom. Egyikre többen vannak, most már edzéseket is tudnak vezényelni. Tehát egy ilyen 5 6 mindig vannak edzésem, sőt, valamikor többen, és ismét tervezik, hogy külföldre menjenek tolnára. Úgyhogy vannak újoncok, <coughs> vannak a régiek, és nagyon-nagyon jól kezdenek összeállni, és hónapok óta meg tudják tartani az edzéseket, úgyhogy én innen is nagyon nagy kitartást <coughs> bocsánat, na, végig bele fogok körni a műsorban, nagyon idegesítő lesz. Nagyon-nagyon um, nagy mm, drukk van feléjük tőlem, mert uh, jó srácok imádják csinálni, és, és nagyon szurkolok nekik azzal kapcsolatban, hogy minél több tornára el tudjanak menni külföldön. Hát Magyarországon meg azért nehéz bevonni a, a magyar embereket sportolni. Ugye kimondatlanul a csölygő labdával is ez a helyzet, hogy öm, jó lenne még több ember, jó lenne még több olyan fiatal, aki szeretne edzeni, de, de sajnos most nem ez a helyzet. Igen, ezt én is meg tudom erősíteni, hogy, hogy tényleg egyre többen, többen vannak, akik, akik ezt játszák, csak ugye én azt gondoltam, hogy az a probléma, hogy ugye B1-es és B2-es kategóriai látássérült sportolókról beszélünk, igen. és én szerintem nincs meg az a hat fő csak egy kategóriából, Viszont, hogy ők kell tudjanak és igen. ugye ez ebből a szempontból nem jó. Igen, igen. igen. A igen. Csör... Mondja, csak, mondja csak. Csörgölabdára visszatérve a, talán két héttel találkoztam a Csörgölabdára szövetségnek, a, vagy szakosztálynak a Képviselőivel és... Csak elindul... nem az Olsos Zsolt Hát a Zsolt is ott volt, meg az Andris. Hmm. Így van, igen. Okay. <gül> a Magyar Paralimpi Bizottságnak a szervezésében ültünk le a három szervezet egymással, és ott is megígértem nekik, hogy mindenképpen mi mindent el fogunk követni, hogy, hogy a lehető legtöbb intézményhez eljusson az a felhívás, hogy amennyiben van látássérült diák, aki sportol, a, próbálják ki a csörgőlabdát, menjenek el rócsózni, nézzék meg, hogy ez, milyen ez a sportág, hogy kell, hogy kell ezt játszani. Úgyhogy rajta vagyunk ezen, Csabival közösen dolgozunk, mm. hogy, hogy ugye mi egymikkel vagyunk kapcsolatban, egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekkel, ezek nagyon röviden a szegregált intézmények, ahol uh -huh. a, vagy az értelmileg akadályozottak, tanulásban akadályozottak, vagy egyébként a e, halásérültek vagy látássérült személyek e, vannak, tehát mi e, ezekkel az intézményekkel dolgozunk főként. Szóval ezekben az intézményekben, hogy eljusson ez a felhívás, és hátha. Meg hát, egyébként hát. a integrációban is rengeteg e, látássérült személy van, úgyhogy innen is üzenem nekik, hogy e, hajrá is próbálják ki a Viktor, ezzel? -e? Éppen pezen szóval tűnődtem, úgyhogy mi, mi legyen a következő zene, de akkor te küldöd nekünk. most itt rádobok egyre, aztán. Jó, legyen így. Lesz valami. <laughs> Gyöhögös Geri és a számítógép visszatért az étterbe. Amit akartok, bármi, bármi átszik. Folytatódik az agoszlán Ez egy ilyen nap, tizenharmadika van. Igen. Lottót fölgemélem feladta mindenki. Én igen, úgy, hogy már mindenki hagyja abban, nem menjetek sehová felvonodva a nyerőszervényüket. Nagyon remélem, felezünk. Hát majd megbeszéljük. Figyelj, csak egy nyugalás, jó, semmi más. Oké, okay, Jó, elég. Majd együtt. Hó, na jó. Már nem, csak kettesbe. Igen. Na jó, is a témához, engedjük el ezt a dolgot. Igen. Folytatódik az ugoszlál szív. Csaba, neked Ricsi által mesél dolgoknál mik a feladataid így Kommunikáció Kommunikációterén megkeresni az összes olyan intézményt, amiket a Risi említett, az egymikkel való kapcsolattartás. Itt az összes pedagógussal, az összes intézményvezetővel, akár a sportegyesületekkel, akiknek ugye a gyermekeik a a, valamelyik egymiben tanulnak, velük a folyamatos kapcsolattartás, igényfelmérés, kik, hogyan, hol sportolnak, és például a visszatérve a különböző látássérült intézetekkel a kapcsolattartás, hogy, hogy hogyan tudnánk bevonzani, hogyan tudnánk elindítani a Diákolimpiát csörgölabdából. Wow. Ez, ez mióta Fodisznál vagyok, ez egy ilyen folyamatosan havonta visszatérő kérdés, akár az már említett Benedek Ricsivel is, a, aki a Gyengi intézetével dolgozik. És a VDS-e. Igen, a vds -e Az elnöke is ráadásul. Igen, Minden, eset. Minden eset. Minden hangszerűen És vele is az folyamatos téma, hányszor találkozunk, hogy akár a, a csőrglabdát, akár pedig a vak, asztali a showdown-t, hogyan hmm. tudnánk népszerűsíteni, hogyan tudnánk beemelni a Diákolimpia rendszerébe. A showdown egyébként része is a Diákolimpia rendszerének már. Nem mondanám, hogy olyan hatalmas létszámokkal, tehát ilyen 6-8 embert ö, látássérült diákot kell elképzelni, de már ez is több, mint a nulla, és folyamatosan megy évről évre. Az Astai Tenis Diákolimpiánkkal párhuzamosan mennek a Diákolimpia a versenyek, a sódámnál, és ezt ugyanis el szeretnék kérni a csörű is. Itt ugye kicsit nehezebb, hogy nagyobb helyet igényel, csapatokat igényel, de dolgozunk rajta. Tök jó, tök jó. Én kipróbáltam tavaly, igen, tavaly a szigeten a, ezt a vak asztalítenész, vak, ugye vakpimpongot, ahogy ott az egyik kedves is sem hívta, azért okozott problémát nekem, így látássérültként is ennek a kivitelezése, de tök izgalmas, nagyon jó sportnak. Igen, nekem, akár azt ezt a, a hallgatóknak majd így lehet, hogy így az ételen keresztül nehéz is elképzelni, hogy hogyan is, hogyan is pimpongoznak a, a látásérültek a vakok. Kicsit ilyen És léghoki, nem? Igen. Én, én nekem igen. Az igen. Igen. Igen. először eszembe, Gyakorlatilag a az közelebb van, mint az asztali teniszhez, az biztos, csak így. mégis ez a, úgymond a leágazó ága, gyakorlatilag a paraága az asztali tenisznek, az egyik, mert azért van mozgásérült asztali tenisz is, de ezt a látásérült asztali tenisznek hívják, vagy külföldi igen. nyelven sódámnak. Igen, igen, igen, igen. Mennyire nehéz tartani ezekkel az intézményekkel, szülőkkel, tanárokkal a kapcsolatot? Értem ez alatt, hogy a hajlandóságot um, mennyire mutatják, hogy fejlődjön ez az egész, így, így ámblok a, a parasport a diákok részére? Egyre nagyobb az érdeklődés, a, akár, hogyha most föntről lefele indulok, ahogy Rics is említett, hogy a Paralimpiára is egyre nagyobb az érdeklődés, akár ma is, hogyha bekapcsoljuk a tévét, akkor biztos vagyok benne, hogy élőben ment ma is a téli Paralimpia, valamint ugye 24-es Párizsi volt, amit már élőben folyamatosan közvetítettek Igen. is. Ez voltok is, is törtek. Így van, Én... igen, tehátházasok voltak a, a lelátok, és akkor most föntől indultam el a Paralimpiától, és akkor hogy ez hogyan is néz ki, levetítve a magyar diák részre, egyre nagyobb a létszámaink az eseményeken, és ez nem azért van, mert egyre több a fogyatékossággal élő diák, hanem egyre, egyre többeket tudunk elérni. Egyre több sportágban tudjuk őket megmozdítani, egyre több sportágban tudunk különböző kategóriákban írni őket. Úgyhogy egyre népszerűbb és azon dolgozunk most is, hogy még több sportágat tudjunk behozni uh -huh. majd számukra. Most például kicsi bejött az egyik kedvenc sportod is, a vaktanisz. Hallottál róla? Igen, igen, hallottam, hallottam. Egy néhány évvel ezelőtt egy, egy külföldi egyesület keresett meg, hogy Magyarországon még nincsen, és talán én, én akkor először láttam ezt, beszéltem is, nem tudom, talán még a forgács Szabival, ugye a uh -huh, Láss egyesületből hogy ez tök jó, és mondja, hogy igen, igen, ő is gondolkodik rajta, meg őt is megkeresték, és hogy ezzel majd valamit kellene előbb-utóbb kezdeni, meg el szeretnének indulni ezen a vonalon. És hát én most láttam egy talán egy vagy két héttel ezelőtt, hogy ez egész konkrétan meg is valósult. Igen, igen. ott pont kis Valentin nap környékén volt ez. Igen, igen, igen, gyönyörű, gyönyörű sport, egy gyönyörű ö, napon, ugye? De igen, hát... én is ki akartam próbálni, de programom volt, úgyhogy Igen, megközelebb. <gül> Fantasztikus, és egyébként ugyanolyan nehéz, mint, mint, mint a többi, többi uh, látásérülteknek szóló uh, sportág, úgyhogy nem, nem egy egyszerű. Nem, egyáltalán nem egyszerű. Uh, igazából beszéljünk erről a szervezetről egy kicsit. Mióta létezik maga a Fodis? 2008-ban alakult, akkor még gyakorlatilag csak azzal a célsal, hogy a fogyatékosság élő diákoknak egy diák olimpiai rendszert működtesen megadja a lehetőséget a fogyatékossággal élő diákoknak, hogy pontosan ugyanúgy tudjanak sportolni, mint, mint az éptársaik. Hú, Ez, Tehát mondjuk judó, úszás, csölgölabda és minden is. Hát ugyan legelején még ennyire nem volt nyitott, talán egy négy-öt sportág, az alapsportágak működtek, akkor jellemzően zánkán volt egy nagy, de több uh -huh. napos esemény, és akkor az a sok-sok ezer fogyatékossággal élő diák zánkára mind leutazott a sok pedagógussal, és akkor több napon keresztül ezeket a sportág tudták kipróbálni. Atlétika, labdarúgás, hát talán terematlétika, asztali mm -hmm. tenisz, ugye ezekkel indult. Ezek, ezek nagyon fontos alapsportágak, mert gyakorlatilag a, a többi sportág is igazából valahol, valahol vagy, vagy ezek, ezek, ezeknek a sportágaknak a mozgásformáját tartalmazza, vagy, vagy ezekre épül rá, legalábbis a mi rendszerünkben. Tök jó. Um... Esetleg tudod, tudsz egy számot mondani, hogy tényleg volt néhány alapsport, amit mondtál. Most jelenleg mennyi van? Ö, né nézek Csabira, de rögtön el is fordítottam a tekintetemet, mert szegény kollégákat állandóan azzal nyúzom és zúzom, hogy még, még több sportágat hozzunk be, még nagyobb lehetőséget uh -huh. tudjunk a diákoknak biztosítani, illetve a, a fogyatékossággal élő és szabadidős sportolni vágyóknak. Én, én hogy van hogy hányan vannak, azt már is el fogom mondani a kedves hallgatóknak, az egészen biztos, hogy kb. héttel több, mint tavaly. Uh -huh. Tavaly egészen biztosan 2-3-mal több, mint az előtt. Ez közel ilyen, ilyen szerintem ilyen 20 környékén van, de az verseny laptára már is ránézünk. Gyakorlatilag, hogyha számot szeretnék mondani, akkor ilyen 15 és 20 között van a sportágaink száma. Hát ez nagyon jó azért. De azt... itt fel kell hangsúlyozni azért, hogy egyes sportágakban több, több kategóriát, több versenynapot is tartunk. Például, ha azt mondom csak, hogy röplabda, akkor abból van külön hajlássérülteknek szóló röplabda. Uh -huh. Igen, és bocsánat Csabi, itt el is érkeztünk arra a pontra, hogy ugye mi sportágakról beszéltünk, Geri, Gerita a sportágakat kérdeztem, de pont ahogy a Csabi is mondja, hogy nekünk a röplabda, ha úgy tetszik, az, az igazából Kettő-három sportág, uh -huh. hiszen a tanulásban vagy értelmileg akadályozott diákoknak az a klasszikus röplabda, uh -huh. vagy ne agyisten a felvezetője a zsinórlabda, uh -huh. az ülő röplabda, ugye röplabdának hívjuk, de egy egészen más folytat sportág és ugye más sérülés specifikumnak szól. Halássérültek gyakorlatilag pontosan ugyanúgy játsszák, mint az égtársaink. Tehát itt már rögtön uh -huh. három darabról beszélgetünk. Amit például most frissen vezetünk be, és e hónap végén, utolsó napján fogjuk megszervezni, ez például a floor curling. Ugye van. a curlingnek a termi változata, ugye Magyarország sajátossága, hogy viszonylag nehéz játszani a curlinget, de a floor curling most világhozító útjában van éppen, nem csak Magyarországon, hanem tényleg egyre többen játszák a, a akár Európában, akár a világon, és mi is most uh, az előző évben egy komoly roadshow vettünk részt a Magyar Curling Szövetséggel, elég sok uh, egymiben ellátogattunk, ott népszerűsítettük a sportágat, és most pedig eljutottunk odáig, hogy uh, meg fogjuk szervezni az országos döntőt is. Most csak így egy sportágra levetítve, hogy hogyan is történnek nálunk ezek, és most ugyanezt játszunk el például a tenisszel, uh -huh. a Ricsinek a kedvenc sportágával, ugyanúgy a különböző fogyatékossággal élő teniszklasszisok járják majd a, az országot, és különböző intézményekben népszerűsítik a, a teniszt, majd uh -huh. végül ez meg fog testesedni júniusban a budapesti teniszdiák olimpia döntőnkön. Bocsánat, csomit még, hagyj hagy egész így ki egy nagyon érdekes történettel, érve, hagy, hogy fokuszálják arra, hogy mennyire fontos a magyar parasportnapja, illetve ennek a kezdeményezésnek uh -huh. a beépítése. A, ahogy elnök úr mondta, most már nem évi egy napot kellene csinálni, amit parasportnapjának hívunk, hanem ez a szemléletformáló formáló és érzékenyítő... Edukatív jellegű. Ed így edukatív jellegű történeti sztori. Ez gyakorlatilag a mindennapjuknak kellene most már, hogy a része legyen. Bizony. Szóval visszatérve a történetre, tavaly a Magyar Paralimpiai Bizottság egy gála vacsorát szervezett. 22-ére egy nagyon-nagyon fantasztikus vacsora volt egyébként, hatalmas asztalok voltak, és az asztalokhoz különböző sportágaknak a képviselői ültek le, és emlékszem, leült, vagy én leültem egy fiatal srác mellé, és mondta, hogy ő körlingel foglalkozik, és mondtam, hogy hát az, az mennyire jó, és hogy hát hogy tudnánk mi behozni a médiákjaink közé ezt a, a sportágat, hogy tudnánk nekik uh -huh. megmutatni, és mondja, hogy Igazából nem kell nagyon messzire menni, mert hogy van floor curling, tehát ez az azt a termív változat. változat. Persze. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak ezek a kövek, és akkor vannak ilyen csopágyazott, guruló kis kerekek a, uh -huh. a kövek alján, és elképesztő messzire el tud gurulni minimális kis lökéssel is. A... Van egy nagyon jó kis pálya hozzá. Ugyanazok a szabályok, mint egyébként a, a másik curling. Nyilván nem kell sikálni előtte a jeget, mert hogy nincs egyik, uh -huh. mert egy linoleumon csúszik a, a kő. Uh -huh. Na, és akkor elmondta a, a Bálinnak hívták, elmondta a Bálint, hogy ez, mi ez a sportág, meg hogy ezt hogyan játszán, és mondtam neki, hogy hát gyerekeknek mi azt szeretnénk megmutatni, hogy minél több sportág létezik, és gyakorlatilag bármit kipróbálhatnak, úgyhogy hajrá, hozzuk be a Fodiszhoz, nézzük meg, hogy ezzel mi tud történni. És ugye itt a kollégák segítségével sikerült, ahogy a Csabi mondta, ezt a rócsót felépíteni, ahol több ezer gyerek tudta kipróbálni ezt a sportágat és oda jutottunk gyakorlatilag 12 hónapon belül, hogy rengeteg roadshow vagyunk túl, több ezer gyerek ezt kipróbálta, és most már országos Diákolimpia döntőt csinálunk ebből a sportákból. Mindezt azért, mert a Magyar Parasport napja gála vacsoráján... Uh, oda egy ültetek a... egymás mert, mert Aha, művőség. igen, igen, igen. Tehát mindenki jól értse, fogyatékkal élő gyerekek, több ezeren voltak, és ki tudták próbálni. Abszolút. Hát ha lenne Én effektem, akkor most a taps betoltam volna. Igen, tehát hogy, je, ez, ez pontosan erről szól, ez az egész. Um, egy ilyen roadshow, hogyan épül fel látok, Csabi? Gyakorlatilag megkeressük az iskolákat, hogy hallottak-e már erről, akár levetítem most a teniszről. A teniszről persze mindenki hallott, de hogy van -e esetleg erre infrastruktúrájuk, ha nincs, akkor segítünk, hogy hogyan lehet nem teniszpályát építeni, hanem hogy hogyan lehet kicsiben elkezdeni a teniszt, akár a mi szervezetünk által biztosítunk számokra eszközöket, valamint, ahogy most például a rócsó is ki fog majd nézni, különböző fogyatékossággal élő sportolók, parasportolók. Majd ezt is akár beszéltünk erről is, majd egy külön téma, hogy miben mások, fogyatékossággal élő sportoló és a parasportoló, mert ke kettő az nem szinoníma. De például esetünkben most Máté Gábor hallásérül sikettünk Piai bajnok fogja elkezdeni majd a rócsónkat Debrecenben, majd Pesten, majd pedig még talán csongrádban lesz majd most a harmadik állomás, és azt folyamatosan bővülnek. A Rócsó maga úgy néz ki, hogy a Fodis kollégái, valamint egy tenisz esetünkben Gábor kijön velünk, és bemutatja a sportágat, bemutatja a testnevelőknek azt, egy évészi gyerekeknek, hogy milyen is szuper ez a sportág, másrészt pedig a testnevelőknek azt, hogy hogyan lehet a teniszt nem teniszpályán oktatni, hanem kisebben elkezdeni, hogyan lehet csak az ütéseket megtanítani. Mi pedig Vagy ehhez bocsán, kibólyá, a... a pályát például most? Például igen, igen, hmm. igen. Kisebb pályán. A, hogyan néz ki például a stay play a play-nek a játékrendszere, milyen kisebb pályákon ö, lehet játszani, zöld zöldpálya. És akkor ezeket bevinni a gyerekek tudatába, és a testnevelőknek pedig a metodikájába, hogy hogyan is tudják majd azt oktatni. Csabira, Csabira reflektálva, és Geri közben hát, rád nézve, ö, mi egy általános iskolába is jártunk. És ugyan sajnos nem futottam be, legalábbis még egyik hatalmas tenis pályafutást, de a, én a teniszt azt az Ivanis is laci bácsinál, van, a Táncsis Mihály 18. feleti, két Táncsis Mihályba kezdtem el, nem is tudom, negyedik vagy es voltam, az ottani torna termünkben nem is tudom, hogy a torna csarnoknak hát, minőső, hát, Igen. terem, terem, terem, terem. Nem volt, mert aha, nem volt egy nagy. Tehát, hogy elég kicsi volt még focizni, és alig tudtunk abba. Igen, igen, két oldalt falak, szembe kapu, kosár, tehát minden meg volt, ami kellett. Nagyjából akkora volt, mint egy teniszpálya, plusz egy fél méter, egy méter minden oldalt annyival volt hosszabb. Én is ott kezdtem, tehát tényleg ez... Vármit meg lehet oldani. Aha, abszolút, is ugye magának a mozgásformának az elsajátításához nyilván jó, hogyha van egy pálya, vagy egy tényleg a Lényegesztéből kiindulva a kisebb pálya, közepes pálya, rendes pálya. De szerintem most, hogy valaki megtanuljon ütni, megszerese ezt a sportágat, esetleg a falnál, adogasson, vagy a játszon, az um, ahhoz ugye nem kellenek hatalmas terek. Tehát Igen. ez, ez Igen. fontos, hogy kicsibe is el lehet kezdeni. Sőt, nem is vagyok benne biztos, hogy rossz, hogyha az ember kicsibe kezd. Meg, hát meg kell vinni a testnevelés keretei közé. Tehát amikor meg kell mozdítani egyszerre 15-20 gyereket, akkor nem tudsz egyszerre 10 és oktatni Tehát olyan, olyan intézményről én nem, nem tudok itt van, akinek van. 15-20 teniszpályája, de például, hogyha egy tornatermed van, és akár meg tudsz mozgítani húgy húsz gyereket, húgy -hú fogyatékossággal élő gyereket, hogy ők teniszheznek, akkor ez elég elég szuper tud lenni. Igen. Én például pont így, meg így csatlakozom, emlékszem, hogy göplabda is volt a suliban, és hát nyilván nem volt szabválni röplabda pálya, de hogy azon a foglalkozáson voltak a legtöbben. Én mindig azt nézem, hogy basszus, hogy itt vannak 20-an voltak, emlékszem a tornateremben, azt mindenki arra várt, hogy röplabdázhasson. Nagyon, nagyon komoly volt, és évekig tartott ott, emlékszem. Meg lehet mindent oldani, úgyhogy ez így, ez, ez, ez, ez szuper. És bocsánat, ez a rócsó mondjuk akkor ez egy ilyen hosszú hétvégét képzeljünk el? Nem, ez egy, egy napos gyakorlatilag általában összekötjük az intézménynek a sportnapjával, és a sportnap keretein belül ö, kivonulunk, bemutatjuk a sportágat, ki lehet próbálni, autogramot lehet kérni a különböző bajnokoktól, ez már egy nagyon jó ö, érzékenyítés tud lenni, és ö, majd utána be tudjuk őket csatornázni a fodice a diák olimpiai rendszerébe a gyerekeket. Egy ilyen rócson hány sportággal készültek? Általában egy, mi egyel, a sportnap pedig amennyivel éppen az intézmény adottságaihoz mértem. Ez nagyon jó, ez is jó hangzik. Um, idén mennyit mondtál? Három, négy? Új sporták? Nem, nem, rócsó. Mennyi lesz? Uh, eddig három fix, de júniusúig még sok víz lefolyik a Dunán, úgyhogy igyekszünk még, még többet. Meg gondolom, hogy járjátok az iskolákat, ugyanúgy vidéken, itt a fővárosba. Így van, igen, azokat uh -huh. mindenképpen. A Florkörningre visszatérve például 10 rócsónk volt másfél év alatt. Az igen, és mind a 10 teltház házkupa hangulat. Így van, egész iskolát megmozgatottuk ilyenkor. Úgy kell elképzelni, hogy beviszük a tornaterembe, egyszerre amennyien tudják, kipróbálják, majd körforgószerűen jön a következő két osztály. Uh -huh. Itt uh, ugye fogyatékkal élők uh, sportjáról beszélünk. itt Mondjuk um, ez a sportág kiknek ajánlott a leginkább? Igen, vagy... igen, igen, igen, bocsánat. azért egy nagyon szuper sportág, mert most például a Diákolimpiánkban három fős csapatok lesznek. Itt akár ebből a három főből a Diákolimpiánkban nem megengedett, hogy ép éppek versenyezzenek, de akár elképzelhető lenni, és ugyanolyan esélyekkel indul, abból a háromban most elképzeljük, hogy az egyik őjük épp, az egyik enyhér, ami fogyatékossággal uh -huh. élő, harmadik pedig mozgásérült. Uh -huh. Ugyanúgy tudnak érvényesülni, és ugyanúgy tudják elgurítani a, a korongot, úgyhogy. Igazából mindenkit meg tudunk ezzel szólítani. Tök jó. A labdában szokott az lenni, vannak olyan ellenfeleink csapatokban, hogy például van egy látássérült, és akkor a többiek pedig ő, épek. Tehát egy ilyen hasonló elképzelés is van bennetek, hogy mondjuk egy ilyesmit kialakítani? Ez maga az érzékenyítésünknek a része, igen, hogy, a, hogy az épek is kipróbálják, de maga a Diákolimpia rendszerünkben ott kifejezetten csak a, a, az, a fogyatékos... az agyonos, agyonos fogyatékossággal élő, az azonos fogyatékossággal élővel mérjük össze a tudását. Fuh, ez nagyon jó, nagyon jó hangzik. kicsi szerinted melyik most a legnépszerűbb játék így sérültek fogyatékkal élők körében? Hát... Ö... Diá diákokra levetítve legyen csak ez. Érdekes kérdés, mert ugye erre mi a jó válasz? Amit a, az összes. Amit a legtöbben játszanak, vagy ahol a legjobban csillog a gyerekeknek a szeme? A legtöbben a mezéfutást ö, űzik nálunk. Ott gyakorlatilag több száz ember van. A, mm. Akár az országos diák olimpi döntőn, ami felmenő rendszerű, tehát a, a vármegyei tagszervezetünk megrendezi a helyi területi diek olimpiai döntőjét, a megye legjobbjai pedig indulási jogot szereznek az országos diek olimpia döntőn, tehát ez már egy nagyon-nagyon előszűrt ö, ö, döntő, az országos döntő, de hát ugye itt is ilyen 300-400 ember, tehát 300-valahányan voltak legutóbb is. Ö, itt van szervátültetett, Értelmileg akadályozott, tanulásban akadályozott, uh -huh. halászérült, mozgásérült, tehát nagyon sok kategória versenyez. Itt vannak a legtöbben, tehát a mezőfutás országos döntőn. De én azt gondolom, hogy nyilván a labdarúgás a legnépszerűbb. Uh -huh. Feljövőben van a, a ugye amit nekem a másik ilyen szerelem projektem. Uh -huh. Szerintem egy rendkívül jó sportág, nagyon-nagyon szeretik a diákok. A tavalyi évben nem is tudom, ilyen 20 30 valahány gyerek jött el az Országos diák Olimpia döntőre három vagy négy megyéből, idén ez már közel 80 volt, tehát ott elég, elég, elég roham léptek haladunk előre. Még. Nagyon, igen. És ez csak a döntő, tehát akkor a legjobbak vannak magában Vármegyében rettene sok ember mozdul meg, diák mozdul meg, csak a, csak a tollaslabda miatt is. Ezt akartam kérdezni, mondjuk vetítsük le a tollaslabdára. Hány nevező van mondjuk szezon elején, tanév elején, mennyien, hány gyerek van, aki így elszokott indulni? Ezt most így felből nem nagyon tudnánk szerintem, szerintem megmondani. Ami, amire nagyon fontos lenne még esetleg kitérni, hogy nagyon sokan tisztában vannak szerintem a Magyar Diák Sportszövetségnek a, a tevékenységével, de mi ugyanazt csináljuk a olimpiai égisze alatt. Tehát ez a Vármegyei regionális és majd a végén az országos ö, döntő. Uh -huh. Úgyhogy hát Vármegyékben, megmozdul körülbelül 20 és 50 fő között mondjuk a, a toláslabda diákolimpián, majd ennek a két legjobb helyezettje eljön a dönt, az országos döntőben. De ugye ez nagyon változó, mert vannak olyan sportág, ahol sokkal többen. Tehát például Békés megyeivel, konkrétan arra emlékszem, mert ott a Békésvármegyei megyei tagszervezet aki egy, egy rendkívüli rendkívüli sport szakember, ővel elég sokat szoktunk beszélgetni. Én szerintem, most nem tudom, én 50 és 80 fő közt itt mondott, csak ő náluk. Hm. és úgyhogy ezt még három-négy tagszervezet ö, megrendezi, akkor azért itt ez közel 200 ö, fiatal sportolóról beszélünk. Azért ez nem összlédszám. Így van. Így van. Viktor, egy jó zene? Egy jó zene. Legyen. Akkor nézzünk egy jó nézzünk. zenét. Mondjuk legyen a hatos. Ja, az egy jó szám. Nem, kilences. <laughs> Nyilván persze, Aha. igen, nem kihagyhatatlan. kihagyhatatlan, igen, folytatódik. Vagy ma este az eurúl de jó meg kellene már nyerni. igen. Folytatódik az oroszlán szív, nem bírom abba adni. Um, beszéljünk. Az oroszlán szívet vagy a kölyögés? Egyiket sem. A parasport, illetve a fogyatékkal élő sportja közötti óriási különbségről szeretném, a beszélni fiúk. A következő a különbség, Ez pont, pont most a Magyar Parasport sportnapi alkalmában mindig fel rá hívni a, a figyelmet. Ugye a fogyatékossággal élők sportja, ez egy tágabb kör. Maga a parasport az, az, a, az a sport, amit a paralimpián üznek. Ez a mozgássérült, a látássérült és az enyhe értelmi fogyatékossággal élőknek a sportja. És ez a, ez a kis halmaz, kicsi, relatíve kicsi, ez ki, kibővül magával a hallásérülteknek a sportjával. Ők ugye a, a siketlimpián versenyeznek, a szerváthültetetteknek a sportjával, akik a szerváthültetetteknek a, a világversenyein versenyeznek valamint kibővül a középsúlyos és, és súlyosabb értelmi fogyatékossággal élőknek a sportjával, akik a speciális olimpián versenyeznek. Úgyhogy ez, ez maga egy kisebb és egy, egy tágabb halmaz. Uh -huh. És akkor ti igazából ennél a szövetségnél mind a kettőben? Így van, ugye mi a, a magában nevünkben is a tágabb halmaz van benne a fogyatékossággal élő, uh -huh. és ugye a tágabb halmaz magába foglalja a kisebb halmazt. Uh -huh. Tök jó. Olyannyira, hogy gyakorlatilag a paralimpiának, vagy a parasportnak ugye, ami ennek, hogy a Csabi is mondta, ennek a, a csúcsa. Üh, igazából ennek a rendszernek szeretnénk mi a, az utánpótlását megteremteni, azzal a közel 12 ezer alakít akik mi majdnem minden évben megmozgatunk. 12 ezek. Aha, igen, és ez csak igen. a Diákolimpia. Tehát ez kizárólag a Diákolimpia a szabadidő és az egyéb, vagy ne agy isten versenysport, ugye uh -huh. erről még nem de is ezt beszéltünk. Ezt nem is voltak, igen. Igen. Ah, tehát, hogy azért egy magasabb igen. szám lesz majd a nap végén, de, de, de, de ez, ez gyakorlatilag, ha ez egy ilyen tud működni, ahol a legjobbakat, az edzők, illetve a szakemberek ki tudják választani, akkor az egy teljesen szinergikus rendszer. Itt ilyen, uh -huh. pár, ilyen párhuzamokat, hogyha mindig szeretek volna, és akkor jobban el tudják képzelni, talán a hallgatók is. Ugye a Magyar Diák Szövetség versenyeiből, ha minden jól megy, majd egyszerűen olimpiai bajnokok lesznek a Magyar Olimpiai Bizottság által delegálva, uh -huh. itt pedig a FODIS általi Diák Olimpiának, akik részt vesznek, majd a Magyar olimpiai Bizottság által paralimpikonok lesznek. És ez, a, ez a. Leméljük. Így van, ezek ez a párhuzamok. Ez azért mennyire jó, hogy van megítési lehető, tehát, hogy utánpótlás ugye van ebből minden, lényegtelen, hogy parasportoló, nem parasportoló. Szerintem az, hogyha egy gyermekes sportra tudnak nevelni a szülei, vagy az a testnevelői, edzői, az már egy csodálatos dolog. Tehát, hogy mi is Ricsivel sokkal jobban éreztük magunkat a focipályán, mintha szinte egész nap a playstation nyomogattuk volna. Um, meg úgy kellett minket hazakelgetni, és ez, ez, ez jó volt így egyébként, meg szerintem így a fogyatékkal élő srácoknál is, hogy hát inkább a tornateremben legyenek, vagy a konditeremben, vagy az úszodába szóval ez, ez egy nagyon jó cél. Abszolút így van, és ö, azt, azt, a, annyi, annyiban korrigálnék, hogy nem, tehát van utánpótlás, van, van, ö, van nagyon sok sportoló, mint ahogy az előbb mondtam, de uh -huh. azért nem mindenkiből lesz bajnok. Persze. Sőt, hát gyakorlatilag, ha megnézzük, hogy Tíz év alatt mondjuk egy ö, paralimpiai bajnok tudott, vagy kettő kijönni a Fodisznak a rendszeréből, és azért itt egy picit talán még jobban pontosítanék, nem feltétlen a Fodisz rendszeréből, de a Fodis szervezet olyan diákolimpiai döntőket, ahol például már ezek a sportolókat mi láttuk, és a szakemberek látták, itt két nevet szeretnék mindenképpen megemlíteni. az egyik a Kis Péter Pál, ugye őt mindenki ismeri. Igen. A... A Peti, ő ugye a mozgásjavítóba tanult, a mozgásjavítóba, valósulnak meg a Fodisnak a mozgássérültekkel kapcsolatos diák olimpiai döntői, uh -huh. mozgásjavító kupa sorozat, amit az ottani szakemberek bonyolítanak le, illetve a, illetve a csontos piros, aki pedig ugye atléta, tehát a paralimpián uh -huh. ugye ő, ő, ő, ő atléta. Igen. Szuper. Hát akkor a magyar parasport napjáról beszélgessünk még egy kicsit, hogyan zajlott nektek, vagy illetve hogyan zajlik még mindig ez az időszak? Igen, maga a parasport amit nem február 22, de ehhez nagyon sok program tartozik, aminek egy része még most is zajlik. A fotisz az oldalán lehetett február 22-ig regisztrálni intézményeknek, sportegyesületeknek, vállalatoknak, rehabilitációs intézményeknek, gyakorlatilag bárkinek, hogy szeretne parasport eseményt szervezni, vagy pályázatra regisztrálni, és ez 708 ilyen regisztráció volt, ami azt jelenti, hogy 708 vagy iskola, vagy óvoda, vagy egyetem, vagy sportegyesület, önkormányzat, önkormányzat vállalatok, úgyhogy ez egy, ez egy nagyon komoly, ez komoly szám. szám. Ez, ez több mint 150-nel megdöntöttük a, a tavalyit, ami már mm. szintén rekord volt és ők most még mindig pályázhatnak a különböző pályázatainkon, ilyen az óvodásoknak, például rajzpályázat, általános iskolásoknak szintén rajzpályázat, fotópályázat, programbeszámolópályázat, és ezeknek a feltöltése mostanában zajlik, majd pedig ö, mi kiértékeljük ezeket a különböző ö, szakembereinkkel, és erre iszonyatos mennyiségben már most érkeznek, már most 200 pályázat beérkezett, ebből a 708 intézményből? Vagy? Így van, igen, uh -huh. igen, de nem mindenki, aki regisztrált, nem mindenki a pályázatok kapcsán regisztrált. Uh -huh. Van, aki uh -huh. azért, azért regisztrált, mert szervez egy ilyen parasportnapot, ami például, mi, amiről beszélgettünk a, az elmúlt uh -huh. egy órában, hogy különböző érzékenyítéseket uh, szerveztek, uh -huh. és uh, emiatt regisztráltak. Uh -huh. Ricsi? Hozzá. Ami még hozzákapcsolódik egyébként, bocsánat, hogy félbe szakítalak uh -huh. például, szervezünk minden évben, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a FODISZ partnerei támogatói számára egy sportnapot, amit idén is a Ludovik Arénában szerveztünk meg. Ezért, erre azért térnék ki, mert ez egy azért nagyon egyedi és nagyon formáló nap, mert itt épek a különböző szervezeteknek, mondom azt például államtitkárságoknak, sportszövetségeknek, sportegyes, sport sportegyesületeknek, uh -huh akár ö, különböző vállalati partnereknek a, a munkavállalói állítottak ki csapatot, akik különböző állomásokon mentek végig, mint például a showdown, a vakasztai tenisz, amiről már beszéltünk, Flor curlingen, kerekesszékes tenisz, kerekesszékes lézerlövészet, és ilyen állomásokon mentek keresztül, majd gyűjtöttek pontokat, versenyeztek egymással, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy kipróbálták ezeket a sportágokat, és el tudják magukkal vinni a vállalati vagy a szövetségi a civil szférába, hogy hogyan is néznek uh -huh. ki ezek a sportágok, hogyan is tudják ők esetleg beimplementálni a saját vállalati szférájukba ezeket. Ez, ez nagyon komolyan hangzik egyébként. Tehát akkor tulajdonképpen megdolgoznak ezért a ezért az ennek az egésznek a népszerűsítéséért ezek a szervezetek, meg bárki, aki jelentkezik tulajdonképpen. Ha így van, igen, igen. Ez a, ez a célja minden évbennek ennek a sportnapnak, és ami szintén egy nagyon motiváló, hogy minden évben egyre többen jelentkeznek, már a végén meg kellett húzunk uh -huh. egy, egy határt is, mert be, véges volt azért a befogadó képessége a sportcsarnoknak, de eszméletlen, amennyire, amennyire lelkesen vágnak neki ennek a sportnapnak mennyi volt a befogadó képessége ennek a csargóra? Csak úgy el tudják képzelni a 20, 23 csapat érkezett, ez 23-szor 7 főt jelent körülbelül, plusz a mi hm. kiállítóink, akik ugye ott voltak a különböző állomásokon. Ezúttal is köszönjük például a Testnevelés Egyetemnek, akik önkénteseket, 50 önkéntest segítette ennek a sportnapnak a lebonyolítását. Úgyhogy egyszerre körülbelül 200-300 fő vett részt ezen a sportnapon. Ez nem rossz. Ricsi, esetleg valami hozzá? valamit hozzátenni. Ugye, ugye ezek, a, ezek a számok is az, hogy ez évről évre e, ennyivel emelkedik, és hogy ennyire uh -huh. emelkedik, azt az gondolom egyértelműen azt mutatja, hogy ennek nem, hogy létjogosultsága van, hanem hogy ezzel elképesztő módon kell foglalkozni, és hogy Tényleg, ahogy elnök úr is mondta, ezeket, ezeket, a, ezeket a jó ügyeket, ezeket a szemléletformáló formáló eseményeket, gondolok itt most a parasportra, itt a fogyatékossága élőknek a sportjára és a befogadásra, ezt, ez most már, most már lassan tényleg ott tartunk, hogy... Kötelező. Így van. Tehát ennek most a mindennapok részét kellene képeznie. Igen, igen mert ö, sajnos tehát a mi nem nagyon mutatták be ezt nekünk. Most már most van az a fiatal generáció, gondolok itt mondjuk a, az általános iskola, végén uh, tanuló diákokra, gimnazisták, egyetemistákra, akik be tudják fogadni ezt az egészet, mert ott van a közösségi média, látják, hogy a Eklagluca akkor átugrik, hogy kiugrik a távolugró gödörből, vagy, vagy tényleg egy uh, bármelyik parasportoló uh, parasportoló, ugye Paralimpiai bajnok lesz, evezésben, kenúzásban, bármiben, tehát a Szekerespál nevét nem kell mondani, szóval így, így az elég fantasztikus dolgok vannak ebben a parasport, illetve e, sportolási lehetőségekben. E, szerintetek mi, mi kellene az, hogy még az a plusz, az a, az a kicsi, gondolk itt mondjuk közvetítésekre például. Ugye szerintem, szerintem itt az emberekben, hogyha a szemlélet megváltozik, akkor, akkor igazából mindegy, hogy ez, ezek az események vannak, vagy nincsenek. A uh -huh. tévé közvetíti, vagy nem közvetíti. de tényleg én is azt gondolom, hogy abszolút a hétköznapok része egyrészt az, hogy egy főtékossága lévő együtt sportolok, uh -huh. együtt megyünk bárhova, együtt megyünk el egy étterembe, beszélgetünk, mi is uh -huh. barátok vagyunk, te uh -huh. látássérült sportoló vagy, én nem vagyok látássérült sportoló. Pontosan ugyanolyan a viszonyunk, pontosan ugyanúgy tudunk beszélgetni, röhögni és bármit ö, csinálni, mint hogyha te nem lennél ö, látássérült. És én azt gondolom, hogy ez a példa is ö, rávilágít arra, hogy, hogy nincsen fogyatékosság élő, meg nem fogyatékosság élő bizonyos szempontból, hiszen a sport az mindenki számára adott, mindenki uh -huh. számára ugyanazt az érzést nyújtja a sportolás öröme. Úgyhogy ö, talán tényleg meg kéne a szemléletünket változtatni és ö, és nem, nem ilyen távolságtartóan okay. kezelni ezt az ügyet. Mondjuk, ö, tehát ö, épp emberekhez eljutatni minél jobban ezt, ezeket az információkat. Például ö, sima általános iskolában mondjuk beküldeni egy, egy para élsportolót vagy egy fogyatékkal élő sportolót, aki elmagyarázott, hogy hát igen, azért én is megszenvedek azért a győzelemért, lejözzadok minden edzésen, és ugyanúgy együtt tudunk edzeni. Tehát, hogy, hogy ö, ilyenekkel is foglalkoztok Egyébként? Igen, igen, igen. Hát. Nagyon sok érzékenyítő vagy szemléletformáló előadást csinálunk. Hát csak én magam kb. tíz intézményben megyek el egy évbe, de úgy, uh -huh. hogy én ezzel már nem nagyon tudok foglalkozni, csak a kollégák, de most akkor gondolják el a hallgatók, hogy hány helyen járhatunk, illetve a Magyar Parasport napja alkalmával hány helyen történnek meg ezek a szemléletformáló előadások, illetve testnevelés órák, osztályfőnöki órák, vagy ilyen sportnapok, ahol a parasportot, a fogyatékossággal élők sportját bemutatják. De ugye ennél többről szól az az úgy, amit, amit te az előbb érintettél, uh -huh. mert ugye mi most ugye a sportról beszélgetünk, de hát itt, itt ugye az a, az a cél, hogy a, alapvetően a fogyatékossággal élő embert fogadjuk el úgy, és tekintsünk rá úgy, mint hogyha egy teljesen éplene vagy nem, uh -huh. nem rendelkezne fogyatékossággal. Nagyon fontos még a formálásban az is, hogy, hogy ha ezt nem egy évben egyszer csináljuk meg, hanem rendszeresen beépítünk, például az iskolai programokba, például ezekben a sportnapokban, például az osztályfőnök többet beszél róla, vagy egy. Tehát a, azt szeretném kifejezni, hogy a mindennapokban egy kicsit ez, ez, ha jobban bele tud kúszni, és nekünk talán ott van a legnagyobb szerepünk, hogy a Magyar Parasport napjának a megrendezése és a népszerűsítésén túl, hogy mi elviszük azokba az intézményekbe, ahol ez nem valósul meg, vagy nem teljes egészében így valósul meg? Uh -huh. Vidéki nagyvágosokról érdeklődnék, mert nagyon sokat említettétek, hogy járjátok az országot. Um, Melyik az a vidéki nagyváros, amely szerintetek éleljel ebben az egészben? Hát én mondanám a Miskolcot, mert egy Miskolcon születtem nyilván Borsodba, <gül> ugye? Tehát ott, ott valószínűleg euh, egészen jól mennek az, az ügyek. Minden Fodisztag szervezet, tehát minden a Magyarországon fantasztikusan képviseli ezt az ügyet. Uh -huh. Még akár most csak egy hirtelen nyilván debrecent, Győrt. Az emelném ki esetleg. Nagyon-nagyon Én... nagyon komoly. Békés békés, békés. békés, az fantasztikus létszámokkal dolgozik legalábbis a, a mi diákolimpiai rendszerünkben. Egészen elképesztő uh -huh. több ezer gyereket, bács megye. Tehát fantasztikus több ezer gyereket mozgattak meg helyi diákolimpiai versenyek szintjén. És akkor gondoljunk bele, hogy még azért bőven van itt szabadidős sport, rekreációs sport. Hát igen, ugye azért valaki csak, csak idézőjelbe, hogyha van valamilyen fogyatékosság, akkor konditerembe jár, például vagy uh, talán akának egy ilyen elfoglaltságot, um, ővelük, ővelük, tehát őket hogyan tudjátok ebbe az egészbe bekapcsolni? A szabadidősportra gondolsz most? Igen, igen, szabadidősportra. A elindult most egy jó pár éve már, nem is csak elindult, a fodic az az SI esélyegyenlőségi futamnak a uh -huh. úgynevezett brendje. Ez abból áll, hogy a különböző nagy futóversenyek alkalmával, mint például a legnagyobbat emelném most ki, a Spar maraton, Ugye tavaly rekord nevezéseket ért el a Spar minden idők legnagyobb szabadidősport eseménye volt és ehhez a, hogy mindegyik legnagyobb legyen, ehhez mi is hozzá tudtunk járulni 1200 fogyatékossággal élő fővel. Úgy egésztenem ki, bocsánat, vagy pontosítanám magamat, 1200 fogyatékossággal élő és az ő kísérőikkel. Uh -huh. Úgyhogy e ez e volt az egyik legnagyobb, a spármaraton. Idén lesz még a, a fél maratonra is, meg az Aldinak a, a futóversenyére, Aldin női futógálájára is viszik magunkkal ezt a Fodisz-esélyegyelősségi brendet, ami igen abban áll, hogy akár mozgássérült, akár enyhe fogyatékos, értelmi fogyatékossággal élők kijönnek el az eseményre, és velünk futják le ezt a jelképes 500 métert vagy egy kilométert. Uh -huh. Illetve, bocsánat, hogy még nem menjünk el ez a, ez a, ez a szám mellett, mert a tavalyi évben, ugye ezt is gyakorlatilag az első persze, de én nem is tudom, hogy hány éve, rengeteg évvel ezelőtt kezdte a Fodis ezt a esélyegyenségi futamnak a támogatását, a megtartását. Mégre. Ugye itt azt kell tudni, hogy a maratonnak a szervezője BSI az, aki lehetőséget adott arra nekünk, és ezúton is nagyon-nagyon köszönjük, illetve a további együttműködéseket is nagyon szépen köszönjük, hogy a többi versenyen is uh -huh. szeretete várnak minket. Szóval ők voltak azok, akik azt mondták, hogy legyen egy Fodis esélyegyenőségi futam, és itt ezt úgy kell elképzelni, hogy ezen a futamon, aki lefutja ezt a, én nem is tudom, egy, kilométer, egy, kilométer. Igen. Ha, egy kilométert Köszönöm. lefutja, vagy lesétálja, vagy kerekesszékkel gurulja, ő teljesen ingyen és térítésmentesen tudja ezt megtenni, és gondoljunk bele abba, hogy mi semmi más nem mondtunk, mint a közösségi médiában megkértük azt, hogy akinek fontos ez a jó ügy, aki ismeri ez a mi jön, rendszerünket, aki szeretné megismerni a mi rendszerünket, a fogyatékossággal élőket, a, a parasportolókat, stb. stb. Ő, őt nagyon nagy szeretettel várjuk ezen a futóversenyen, és ezen a hétvégi napon, délben ráadásul, vagy kettő órakor, tehát nem pont a legszerencsésebb időpontban, uh -huh. 1200 ember volt az, aki azt mondta, hogy eljön és szívesen fut ezért a jó ügyért. Tehát szerintem ez önmagában fantasztikus. Mondom még egyszer, tavaly 500-an vagy 600-an voltak, tehát, ez duplázódik. Az, igen, igen, ez is azt mondja, hogy Sőt. szerintem ez egy, nagyon, ez egy nagyon, jó, nagyon jó pálya, és pont azért, mert ez, ez ennyire beindult nálunk, és mert tényleg azt látjuk, hogy a, a futás egy, egy olyan Szabadidős vagy rekreációs tevékenység, ami, ami tényleg nagyon-nagyon jól tudja kovácsolni az embereket. Uh -huh. Ezért, hogy a Csabi is mondta, több, több futóversenyt kezdtünk el mi is szervezni, sőt van a saját futóversenyünk. A, a Strandfesztivállal közösen uh, uh -huh. csináljuk, most már a második a Strandra elnevezési futóversenyünket. Ez olyan augusztus 20-a környékén szokott lenni, ami ugye alapvetően nem biztos, hogy egy jó időpont, de a példa azt mutatta, hogy egészen jó, mert Közel 200-an voltak tavaly, amit uh, három héttel vagy két héttel az esemény előtt kezdtünk el meghirdetni. Hmm. Tehát szerintem az is egy nagyon jó, szintén egy futás, Családi nap, egy jó, jó közösségben vannak az emberek, több táv van. Vannak nagyobb távok, akik, akik komolyabb futók, vagy esetleg szeretnének uh -huh. felkészülni, ők azt a távot tudják. Akik az esélyegyenlőséggel szeretnének elindulni, ők az esélyegyenlőségi futamon a kisebb távokon indulnak el. Volt, volt aki kerekesszékkel, volt, aki nem látó, és gájdal futott. Uh -huh. Ö, úgyhogy ö, szerintem ez egy, ez egy fantasztikus ív, egy fantasztikus vonal, hogy ö, erre el tudtunk indulni. Ez nagyon jó. Nagyon jó ezeket hallgatni. És hát a határa, a csillagos ég. Um, mennyien dolgoztok ezeken az ügyeken? Ez meg akartam már kérdezni. Tehát, hogy így összesen hányan dolgoztok? mindennek a kialakítása. Arra gondolsz, hogy az irodában hányan vagyunk? Hát, hogy igen. Hát ugye ezt ott, ott, ott kell kezdenünk, hogy van 19 darab tagszervezetünk. Uh -huh. A 19 darab tagszervezet, egyébként a közgyűlést ők alkotják, ők minden vármegyébe egy szervezet látja el a Diákolimpiai Selejtezőknek a megrendezését, felelnek azért, hogy a adott vármegyében fogyatékosság elélők, jellemzően a diákoknak legyen sportolási, tehát nem csak Diákolimpia, hanem diák sportversenyek, szabadidős események, rekreációs események, ahogy az előbb említettük ezt a szemlélet formáló és érzékenyítő részt. Ezzel is foglalkoznak, tehát innen indul az egész történet, sőt, még egyet menjünk vissza. Ha nincsenek ezek az egyik, nincsenek azok az iskolák, ahol a fogyatékossággal élő diákok, és ez fantasztikus pedagógusaik vannak és az intézmény vezetők, akik engedik ennek a, ezeknek a sportoknak a, a művelését, uh -huh. akkor ez az egész rendszer nem igazán tudna működni. Tehát ugye kell egy fantasztikus iskola. Uh -huh. Oda kellenek nagyszerű pedagógusok, akik felkészítik ezeket a gyerekeket. Ezek ilyen kis mini műhelyek, ilyen diáksportegyesületek, uh -huh. tesnevelés órán délután, szabadidejébe térítésmentesen végzik a pedagógusok, tehát egy hatalmas nagy elismerés nekik. Na, innen indul az egész. Ezeket a, ezeket a diákokat és intézményeket uh, fogja össze a mi Vármegyé tagszervezetünk, aki megszervezi nekik a Diákolimpiát, majd nyilván a legjobbak el, el, el tudnak indulni az Országos Diákolimpia döntőn, ahol, ahol már ugye az országos döntőket, azokat, azokat mi, az iroda uh, dolgozói végzik. Uh -huh. Ugye itt van a, a Csabi, aki a sportért, kommunikációért, versenysportért felel, van egy országos versenyigazgatónk, aki alapvetően a sportnak a, a támogatásán, tehát az egész sport folyamatnak a működésére, a Csobival együtt dolgoznak. Van egy titkárságvezetőnk, aki, akinek a fókusza inkább ilyen rekreációs és szabadidődős sport jellegű a Lengerdóri van egy gazdasági gazgatónk, a Cifra ugye gazdasági-pénzügyi területért fel, van egy oszlánci adriennünk, aki, aki a pályázatokért, illetve a bizottsági működésért, bizonyos belső folyamatoknak a fejlesztésért felel. És akkor ricsi aki a mindenkit összefog, mint De akiről nem esett még szó, Szabó László az elnökünk, aki egyébként mellesleg a Magyar Paralimpiai Bizottságnak is az elnöke, úgyhogy ezért Aha. is a szoros kapcsolat. Tök jó, szuper. Igen, és talán ezért tud ez az egész szinergiában működni. Uh -huh, mert így ennyire együtt együttműködtek. Így van, nagyon jó. jó. Viktor? És Viktor Zsenés, rög. Legyen így. Na mit szólsz hozzá? Legyen így. a <laughs> People in the club, I'm loose, loose, and everybody knows I get off the chain. Baby, it's the truth. I'm like Inception. I play with your brains. So I don't sleep or snooze. snooze. I don't play no games. So don't, the don't, the don't, don't get it confused, no, 'cause you will lose. Yeah, now, now pump, pump, pump, pump, pump it up and back it up like a Tonka truck. Daddy. If you go hard, you gotta get on the floor. trade, don't get Dunkin' All I need is some vodka, some chunky coke And watch a chico get donkey Kong. Baby, if you're ready for things to get heavy I get on the floor and ain't a fool if you let me Lyle, Don't believe me, just bet me My name ain't Keith, but I see the way you sweat me LA, Miami, New York Say no more, get on the floor Dance the night away Nem, <gül> csak Folytatódik az oroszlán szív, nem köhögök bele, ígérem, majd csak később. Um, Szeretnék rátérni a nemzetközi és hazai eseményekre, srácok. Kezdjük először a hazaival. Milyen események várhatóak um, ebben az évben? Hát, ebben az évben ugye, mint említettem, most majd a pont a floor curling fogjuk majd folytatni március végén. Majd utána következnek az egyik legnagyobb eseményünk, még szintén, mint említette a Ricsi, hogy a mezői futás, az is következik, valamint az atlétika, ami szintén hatalmas létszámmal valósul meg. A mezei futásunk az Tiszaföldváron fog megvalósulni, az atlétikánk pedig Budapesten, floor pedig Győrben, de emellett jön még tollaslabda, meg ö, rengeteg, rengeteg sportágunk még. És a nemzetközi része, hogy ugye akik ezeken a versenyeket felfedezünk, nagyon ügyesek, nagyon tehetségesek, mint iskolai szinten, de emellett egyébként még sportegyesületben is pallérozódnak, őket tudjuk kiemelni a, a rendszerből, és nekik vannak nemzetközi kimenetek is. A diák szinten a kimenet az a ISF, a Nemzetközi Iskola-Sport által szervezett versenyekre van leginkább, ez két évente van U18-as korosztályban, és két évente U15-ös korosztályban. A tavalyi évben U15-ös volt, és itt uh, tudtunk is delegálni három sportolót. Itt ez nagyon fontos, hogy ez olyan versenyek. Egyébként egy hatalmas multisport beszélünk. 3500 sportoló volt uh, tavaly uh, Szerbiában. Itt, itt épp sportolók és fogyatékossággal sportolók együtt versenyeznek. Tehát úgy kell elképzelni, hogy például van Atlétika sportág, és ott fut 1500-on az évsportoló, majd utána fut 1500-on a fogyatékossággal élő sportoló. Itt speciálisan a enyhe értelmi fogyatékossággal élő sportolók, parasportolók voltak. Ugye parasportolónak hívjuk az enyhe értelmi, enyhe értelmi fogyatékossággal élőt is, és például pont atlétikában el tudtunk hozni egy arany és egy bronzérmet is erről a, erről a versenyről. Idén pedig U18-as verseny lesz, ez még nem tudjuk sajnos, hogy hol, de mindenképpen részt fogunk venni rajta. Ezen kívül, amin szintén részt szeretnénk venni ebben az évben is, az a Virtus nevezetű sportszövetségnek az Európa játékoka, vagy Európa bajnoksága. Ez a Lengyelországban lesz. A Virtus sportszövetség az az enyhely értelmi fogyatékossággal élőknek szóló versenyeket szervezi az Lengyelországban lesz idén, és tervezünk atlétikában, úszásban és teniszben is delegálni majd sportolókat. Um, ha jól értettem, és szerintem nagyon jól értettem, akkor pont az edukatív jellege miatt um, indítják egymás után ezeket a számokat ezeken a sportrendezvényeken, hogy egyszer egy ép, egyszer pedig egy parasport ve, versenyszám. Így nem? van, ezen, például az ISF-en ez, ez kifejezetten így van, valamint egyre több ö, nemzetközi sportszövetség is elkezdte ezt a trendet szerencsére űzni, hogy egyszer csinálják a világkupáikat, például a már említett kis Petinél már uh -huh. Ez már egy bevett trend, hogy például amikor Szegeden van a kajakkenú világkupa, vagy világbajnokság, akkor párhuzamosan megy az épek és a para, para kajakosoknak a versenye. Ez is egy milyen jó példa. Hm. Ezért én... nagyon jóban is vannak általában például a kajakosoknál, vagy például a, a triatlonnál, és ez így működik. Uh -huh. És hát ugye nem mehetünk el szó, ö, amellett szó nélkül, szóval? Szóval? Hogy is van ez úgy, a kifejezés? Nem mehetünk szóval... el szó nélkül mellette. Na, szóval nem mehetünk el szó nélkül mellettek, hogy ugye ezek a parasportolók rendkívül, rendkívül jó eredményeket érnek el, sőt nagyon-nagyon sokan a akik tudnak az ép mezőnyben is elég előkelő helyeket tudnak megszerezni egy-egy versenyen, uh -huh. és hát ugye ezt a sportszövetség pontosan tudja, látja, és hogyha ez máshol is így van, Magyarországon is így van, ha Magyarországon is így van, nyilván ugye mi vagyunk a legjobbak mindenben, de uh -huh. akkor a többi országban is valószínűleg ez így van, tehát ugye felfigyelnek rá a sportszövetségek, a versenyeknek a szervezői, hogy ezzel érdemes elég komolyan foglalkozni. Tehát szerintem eljutunk szépen lassan oda, hogy ez, ez, ez egész, egészen emelkedett és magasabb szintre tud kerülni. Wow, ez is, ez is milyen jó egyébként, hogy így felfedeznek fiatal sportolókat, és magasabb szintre lép, léphetnek. Uh -huh. Ezáltal ez nagyon jó kezdeményezés. Itt, itt egy példát engedj meg, van Iba. egy Mezei Gergő nevű ö, szervát ültetett, többszörös ö, világbajnok ö, atléta, futó, azt hiszem, hogy középtáv futó az ő távja, abban a legeredményesebb, és kerékpározik. Ö, hát ő az épek között szokott versenyezni, ő konkrétan a Fodisznak a futó nagykövete, és amikor vannak ilyen középtávú versenyek, nagy, nívós országos versenyek, akkor ugye ő felveszi a ruháját, és akkor a Magyar szervátültetettek szövetség, és a Fodisnak a logója együtt van az ő hátán és a szíve fölött. Így futja le az épek között ezeket a távokat, ezeket a versenyeket, és én úgy tudom, hogy ez jellemzően egy háromban van mindig, vagy egy ötben a legrosszabb én. esetben. Úgyhogy ő egy szervátültetett atléta, például. Itt azért lehetne példát mutatni. Ez, ez egy nagyon jó példa szerintem, így mondom, nagyon jó példa. Um, és akkor nemzetközibe csak ez várható egyébként, amit itt előbb említettél? A, amire a FODIC delegálja alapvetően a sportolókat, ezek igen. Ugye uh -huh. itt amellett még vannak ugye a különböző sportági szövetségek által szervezett világkupák, mint például para-atlétikai világkupa, uh -huh. de ez már speciálisan az Atlétikaszövetséghez hazaiban és nemzetköziben is hozzájuk tartozik, és ezekről tudnak majd kvalifikálni magukat a, a sportolók a paralimpiára. És, és, hát, és hát pont ami most aktuális, szerintem nem beszéltünk róla, az egyik legérdekesebb sportág, és Geri, figyelj, ez is látássérülteknek szól. Figyelek. vaksak hallottam róla, igen. A... Van, vannak versenyzők is. Ráadásul mi delegáljuk a válogatottat, a Fodice-nak a privilégiuma a látásérültek válogatottnak a delegálása. Uh -huh. és egy hónap múlva utaznak uh, Montenegróba, ahol a világbajnokságon fognak részt venni. Uh -huh. Tavaly pedig olimpiát szerveztek a látássérülteknek, és itt hetedik helyezést, az egyik legelőkelőbb helyezést eddig a magyar látássérülsak történetében a hetedik helyezést tudtuk elérni. Az igen. Bizony, bizony. Úgyhogy úgy, van vaksakunk, és ugye Csabi mondta, a szakági sportszövetségi feladatokat, aztán Fodisz látja a vakok esetén. Ó, jár, és itt esetleg a hallgatók számára, hogy hogyan is sakkoznak a, a vakok. ez egy nagyon érdekes, maga a tábla például a speciális, a, a, megkönnyítve, hogy a bábukat a, a adott kis négyzetnek a közepére tudják tenni a, a sakkozók. Uh -huh. Kivájt uh, lukak vannak, amiben bele tudják illeszteni a bábukat, valamint úgy tudják megkülönböztetni egymástól a világos és sötét bábukat, hogy a sötéteken van egy kis szúrós uh, alakzat, ami, ami, hogyha hozzányúlnak és megszúrja az ujjukat onnan tudják, hogy, hogy ez, a, ez a sötét, valamint uh -huh. magák a, a táblán belül a kis négyzetek is, a sötét négyzetek ki vannak emelve és így tudnak tájékozódni, de gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy folyamatosan tapogatják a, az állást, valamint a, a lépés után be is kell mondani, hogy ki, mivel és hova lépett, uh -huh. és azáltal ki tudják dolgozni fejben a taktikát. Nagyon érdekes, hogy a sak alapból sem egy egyszerű játék uh -huh. a taktikát kidolgozni, és most gondoljuk ugyanezt el, ö, látássérültként, úgyhogy teljesen csak arra tudunk hagyatkozni, amit tapintunk, meg amit az ellenfelünk mondott, és mindezt úgy, hogy mellettünk még a, a az óra, a sakkóra, uh -huh. ugye ami ösztönöz minket, hogy minél gyorsabban lépjünk, és azért egy nagyon speciális, nagyon érdekes játék. Uh, nagyon komoly mentális erőkkel szerintem egy látásségült uh, sakkozónak, hogy ezt a játékot kivitelezze, de minden elismerésem az övék. Nemzetközi versenyt a Fodis szervezni idén esetleg, vagy valamilyen meghívásos verseny? Idén nem, de, de szervezzük a sok, látássérvű SAK Európa-bajnokságot elhozni Magyarországra. Mármint gondolom jövőre inkább. Így vagy van, igen, igen. Van. A tavaly be is jelentkeztünk egyébként, Európa-bajnokságot szerettünk volna Vaksakba rendezni, csak aztán a nemzetközi szervező úgy döntött, hogy nem EB, hanem igazából VB lesz belőle, úgyhogy tavaly volt egy VB is. Ami itt volt? Nem, nem, az. Uh... Az Törökországban volt. És ugye emlékeztem, Törökország, uh -huh. igen. Azért nem rossz ilyen helyekre eljutni fiatal sportolóként szerintem. Abszolút. És itt is nagyon érdekes, hogy a, ugye említetted, hogy fiatal sportolóit, itt megemlíteném azt, hogy egészen a, a legfiatalabbtól a legidősebbekig, tehát uh -huh. a van 70 éves is a válogatottunkban, de mindemellett van 15 éves is. Tehát ez, a SAK az tényleg azért is nagyon jó sportág, mert nélküli. Hmm. És ez a látássérül hmm. ugyanúgy érvényes. Wow, Igen. Figyelek. Hát 15, 19, 43, 44, 42, 42 zoli, uh, illetve 70 plusz. Igen, igen. Sőt, 60 éves is van, úgyhogy elég széles a repertoár. Na most ők a látássérül csak uh -huh. a a tagjai. Uh -huh. Hát fel van kötve a kérem szépen itt mindenkinek. Uh, Rendben, uh, milyen új sportágakat terveztek behozni mondjuk idén? Uh, idén pont a következő tanévtől, ugye most a 5-usában ugye kicsit botrányosan, vagy kevésbé botrányosan, de ugye a lovaglás kikerült, és bekerült helyére ugye az OCR-lézerlövészetes kombináció, és mi ebből szeretnék Diákolimpiát uh, csinálni akár a jövő évben. Ez egy nagyon nagy újításunk lesz. Már volt ez is, itt például úgy, ugye rócsóra visszatérve, hogy itt hogyan rócsóztunk, Itt például különböző Diákolimpiáink mellé vittünk ilyen oc akadálypályát, amit ki tudtak próbálni a gyerekek, és láttuk, hogy hatalmas érdeklődés van iránta, úgyhogy elhatároztuk, hogy akkor ezt be is emeljük a, a repertuárunkba, uh -huh. és ezt az akadálypályát kötnénk össze ugye a lézerlövészette. De, De emellett, emellett felkészül a grunt, birkózás, a judó, ahogy mondtuk a tenisz, és hát árgus szemmel figyeljük, hogy a nemzetközi szintére milyen uh, sportágak vannak, amit a aggal élők is tudnak játszani, mert gyakorlatilag mindenre. Amire, hát, akarjuk... gyakorlatilag, amire igény van, azt az még mindent próbálunk bemozdítani be a Diákolimpiánk rendszerébe. Folyamatosan figyeljük például a pádelt, a píklubolt, hogy ezeket hogyan tudjuk beemelni majd egyszer. Tehát, ha mondjuk teszem azt, Amerikában felüti a fejét valami, akkor ti arra egyből lecsaptok, vagy van valamilyen kommunikációs csatorna, ahol mondjuk szólnak nektek, hogy figyeltek ezzel lehet, hogy érdemes lenne foglalkozni, vagy hogy, hogy zajlik? Lecsapni ezt? mi úgy tudunk, lehet, tudnánk bármikor csapni, de úgy csapunk csak rá, hogyha már erre igény van, hogyha már van, Aha. aki ezt űzi. Tehát nekünk ugye folyam, folyam, fontos a bázis, ugye a diákok, a pedagógusok, hogy már az a... Visszatérve akár ezekre a most trendi páldel sportágokra, sportágakra, hogyha ezeket nem űzik az adott intézményben, a pedagógusok nem oktatják, akkor mi nem tudjuk be, bevonni a, a Diákolimpiánkba, csak úgy, hogyha kimegyünk, rocsózzuk, próbáljátok ki, akkor megtetszik a pedagógusnak. Úgyhogy egy, egyrészt tőlük, egyrészt pedig tőlünk is kell egy input, hogy ebből ténylegesen megvalósulhasson egy országos Diákolimpiai döntő. Tehát akkor az edukáció szükséges ebbe a szempontból is? A diákok felé is, meg a pedagógusok felé is, igen. Azzal egészíteném ki, hogy ugye elnök úr a Magyar Paralimpiai Bizottságnak is az elnöke, és azért ő elég sok országban megfordul. Nagyon sok sportágat ő is szokott nekünk javasolni, hogy uh, mik azok, mik azok amik, uh, amiket érdemes lenne megvizsgálni, és akkor ilyenkor indul el a... Ennek a, a, ennek, a, ennek, ja, ennek a sportágnak a megismerése, utánajárása kimegyünk hospitálni, megnézzük, hogy ezek milyen sportágok, hogy játszanak külföldön, és akkor utána már indulhat. Ha azt gondoljuk, hogy ez a mi számunkra is elhető, akkor utána elindul egy ilyen általános igényfelmérés, rotsózás, és hogyha ezek pozitív eredménye zárulnak, akkor utána pedig bejelmejük valószínűleg a diákonimpéj rendszerbe. Uh -huh. Tehát például akkor ez a tegem curling, bocsánat, hogy így hívom, akkor ez ennek így kb. tényleg beugrott, és így Hatalmas sikere volt. Például vártok más sportáktól is egy ekkora fejlődést? Teljesen, teljesen egyértelmű a válasz, a mindenki. mindenképp. <gül> egy, ez igen. Nem is, nem is gondolhattam volna. Más. Megállítani például egy olyan sportágot, amit úgy nevezünk, hogy baskin, ez a kosárlabda, uh -huh. és ez egy Olaszországból indult sportág, ami azért nagyon érdekes, mert a csapat tagjait, az épektől kezdve a legsúlyosabb értelmi folyatékossággal élők íg alkotják a csapattagok. Uh -huh. Van bennük enyhe értelmi fogyatékosságok, középsúlyos folyatékossággal élő épp mozgássérült, és így alkotnak egy csapatot ebben a baskin nevezetű kosárlabda sportákban, ami a kosárlabdázásnak az alapjaira épül, de speciális szabályrendszerrel bír, és ezáltal ugyanúgy tudják űzni az épektől kezdve a mozgássérülteken át bárki. És hát azért még van ezen felül a csukból, ami egy fantasztikus sportág, szintén, szintén ugye a fogyatékosággal élőknek hát átalakított verziója az, uh -huh. az ugye most fog elindulni. Két három szervezet már azért foglalkozik ezzel néhány éve, egy, szerintem egy nagyon-nagyon jó kézirapdához áll a legközelebb, illetve hát azért itt van még a, a parabocsa is, ugye a bocsának a, ah, a kerekesszékes változata, tehát uh -huh. azért vannak még sportágak. Én a látásségű bocsát kipróbáltam érdekes, érdekes volt az. Uh, kell, kell gondolkozni meg, figyelni azt a kis táblát, hogy uh -huh. mihol van, úgyhogy azért ez nem rossz, nem rossz egy dolog. És akkor gondolj bele, hogy milyen lehet a érult, vagy vak, sakk? Uh, sajnos nem voltam jó sakkban soha, nagyapám próbálkozott velem, de nem volt türelmem, maradjunk ennyiben, úgyhogy a sakkot azt én nem, nem hiszem, hogy előltetni tudom, de... De ha szeretnéd kipróbálni, akkor egyszer behozom. A sok és is A Szuliban megmutatta nekem valaki. Mert, hogy Bálint csakkozott egy időben. Ja, ja, igen, ja, igen, emlékszem. Valaki meg is mutatta. De, de, hát, de hát, hogyha gondoljátok, a magyar vaksak válogatott játékosait, vagy akár a szövetségi kapitánt is nagyon szívesen behozzuk egy következő beszélgetésre, és akkor. Akkor ott... pont az indulás előtt majd. Aha, ja. elég menő ja, lenne, és Ez mikor lesz? Ez Április 17-én indulnak a. Az világban pont, pont az egy szerű. hónap, nagyon jó. Hát az meg is van, akkor a következő a vendég a is akkor. Így van, ez itt a reklámhelye. Minden olyan sportolót nagyon szívesen várunk, aki a kezeitek alatt, vagy a szárnyaitok alatt bontogatja tehetségét, vagy már ilyen sportoló tényleg bárkit, aki, aki példakép lehet a jövő generációja, vagy akár egy, egy átlag ember számára. Zárnálunk mm -hmm. még egyet, Viktor? Akár kettőt is, rajta nem múljon. Legyen tánc. visszatértünk az utolsó etapra, itt az ugoszlán szívben. Uh, és tényleg? Ugye? Figyelek. És nagyon-nagyon, um, igen, mondjad Viktor. Legalább te. Jó, jó társaságban repül az idő. Így, az így, játéka, játékkal repül az idő. Jó meg főleg. Na jó. Nagyon-nagyon uh, sok témát érintettünk, és szerintem még uh, mondhatjuk nyugodtan, hogy kifogyhatatlan a, a raktár ebből a szempontból. Uh, kicsit Égintőlegesen beszéltünk már a társadalmi szerepvállalásról. Így negyed órában, szűk, negyed órában szeretnék még visszatérni erre a kérdésre. Hogy áll ez a dolog mostanában, illetve mondjuk amikor elkezdhetek dolgozni, ahhoz képest, mennyit fejlődött ez a dolog? tehát ugye. Csabi nem olyan rég csöppent a parasportnak a világába, de nyilván ő is, ő is tudna már szerintem ez az egy év alatt elég sokat mondani. Egy ilyen remek társaságban és egy ilyen remek csapatban dolgozik, úgyhogy valószínűleg már nagyon sokat látott ő is. Az elmúlt 9-10 év alatt nekem az a tapasztalatom, hogy egészen elképesztő, hogy ez milyen irányt vett. Ugyanis 18-ban, amikor a Magyar Parasport napját megszavazta az Országgyűlés, egy hangon egyébként teszem hozzá. Akkor, uh, akkor ugye elindult egy olyan, olyan változás, egy olyan uh, integrális, integrációs szemlélet, ahol, uh, ahol, ahol bizonyos emberek már, már teljesen természetesnek vették, hogy a parasport, a följöttőkörság a sportja, és ez az ügy, ez, ez, ez, ez, ez be kell, hogy épüljön. Na most ez volt 18-ban, a be kell, hogy épüljön, most pedig arról beszélünk, hogy... Nem elfogadjuk, hogy van egy parasportnapja, elfogadjuk, hogy van egy parasportoló, egy fogyatékossággal élő személy, vagy sportoló, vagy bárki hanem arról beszélünk, hogy a napokba hogyan kúzhat bele, hiszen már ez teljesen természetes, hogy ez, ez valamilyen szinten már működik, de egyelőre csak ilyen ünnepi, eleger, mm. ugye a Magyar sportnapja, úgyhogy most azon kell dolgozni, nekünk és a társadalomnak, hogy ez a, ez a támogatás, ez támogatásukkal, ez teljesen-teljesen integrálva legyen a, a mindennapokba. Ugye a sport, sporton keresztül ez azért nagyon-nagyon... Mm, könnyen megközelíthető, mert hogyha megismerik a parasport világát, akkor egyre természetesebb lesz, hogy a sport mindenki számára elérhető, és hogyha már a sportban elérhető, és hogyha a sportban már azonosak vagyunk, és egyenlő pályák, egyenlőségek, akkor onnan már egy lépés, hogy az, hogy a buszon, a boltba, a bárhol, a fügyatékosság elélőt segítem, teljesen uh -huh. hétköznapi, teljesen természetes az, hogy gyakorlatilag ugyanazok az emberek vagyunk. Uh -huh. Csavi? Én a szabadidős eseményeinkre emelném ki a hangsúlyt, hogy, hogy mennyire jól mutat, meg mennyire e, szuperül tudnak e, érvényesülni azok az elvek, amikről most beszéltünk érzékenyítés alatt, hogy együtt futnak a épek és a fogyatékossággal élők, és ezáltal sokkal jobban el tudják fogadni őket, és ugyanúgy akár a mindennapi életben, akár a sportban, meg, tudja, meg tudnak mutatkozni ezek a, ezek a stereotípiák, hogy tényleg egyenlőek a fogyatékossággal élők és, a, és a, az épek is. Akár mozgássérültek, akár látássérültekre, ha gondolunk. Segítik őket ezeken a futásokon, tényleg együtt vesznek részt. Igen. Igen. Egy, ez a segítéssel kapcsolatban egy rövid példa. Talán egy hónappal ezelőtt voltam bent egy német áruházlánc boltjában, itt nem messze. Uh, még a helyet se fogom leírni, nagyon kátyús az út arrafele, itt a 18. kerületben, ennyit mondok. Uh, né <gül> néhány dolgot szerettem volna menni, talán 4 öt dolgot, és uh, aznapi üzletvezető az így között, hogy hát nem tudnak nekem segíteni, meg kevés eladó van, És hát megkérte egy vásárlót, hogy segítsenek nekem vásárolni. Uh, <gül> hát igen, tehát amit kapott attól a hölgytől a, az üzletvezető, azt, azt úgy nem tenném ki, Mikuláskar az ablakba, vagy azzal vágám a télapót. Uh, nyilván ez a, ez a nem törődömség, meg ez a, ez a nem érdekel, csinálja, amit akarsz, neki, neki az első um, üvegnek, vagy az első ajtónak, azért ez, ez, ez nem nézett ki jól. És utána még egyszer ugyanezt eljátszotta ugyanez az ember velem. Um, ott már nem cseszte le a következő vásárolót, de most egy ideig nem megyek ebbe a német áruházba. És tényleg itt kezdődik szerintem leginkább a dolog, hogy egy, <coughs> bocsánat, hogy egy bolba menjen oda egy ember és segítsen a látásségüknek, segítsen a és vagy éppen a, vagy bárkinek, hallásségüknek, több egy kirral beszélünk, milyen érintettséggel élő emberről beszélünk. A sport viszont ez tényleg egy ez, ez, ez sokkal jobban megközelíthető dolog, mert együtt nézhetnek meccset, együtt nézhetnek olimpiát, paralimpiát, és ebből a szempontból valóban sokkal meg könnyebben át lehet adni azt, hogy igen, én parasportoló vagyok, labdázom heti négy-öttször sportolok, lejárok, két-három hetente a dabasra két napot végigizzadni a kettő-kettő edzéssel, és akkor már is tud egy egyébként az ember velem azonosulni, hogy ja, hogy te ezt csinálod, meg így csinálod. Hát akkor mindjárt elengedlek a sétáját a Kerepesi úton. Tehát öm, nagyon, nagyon, öm, nagyon közel hozhat az embereket egy sport igazából. Ez, ez, ez olyannyira így van, hogy most képzeljük el, hogyha egy, egy paralimpiai bajnok egyrészt elmegy egy intézménybe, a gyerekek ott el tudnak kezdeni vele beszélgetni, hogy, hogy ez az ember megnyert egy világverseny. A világon ő volt a legtehetségesebb, ő volt a legjobb, a legügyesebb. És ez az ember, aki például kerekesszékben ül, vagy esetleg végtak hiányos, vagy nem látó, ő ugyanúgy föl szeret menni a normafára hétvégente, és abban a finom, friss levegőbe belesívni, Vagy ugyanúgy szereti a rántott húst megenni hétvégén a burgonya pürével és húslevesen, ahogy például én. Úgyhogy pontosan ugyanolyan emberek. Ugye? Igen. Csabi? Ez így van. Tudom. <gül> szuper, szuper. Um, szerintetek így a, a szülőknek, a szülők um, tovább, mennyire tudják továbbadni mondjuk a gyermeküknek um, az élethelyzetét egy épp társuknak. Tehát, hogy, hogy mennyi, mennyire találkozok ezzel a szituációval. Például, ez is így a társadalom, társadalmi szegetnek azért egy, egy, egy igen erős felvállalása. Hogy együtt edzenek, együtt játszanak ezek a gyerekek. Ez, ez szerintetek hogy áll most a Hát enged meg, hogy ez, ez legyen itt a reklámnak a helye. No, mm -hmm. nem, nem el szeretnénk adni valamit, csak bemutatni a Fodisznak a következő programját. Mm -hmm. Akkor jó, hogy belekérdeztem. N nagyon jó, nagyon jó, és ezt nem is, be bár hallgatók ezt nem biztos, hogy elhiszik, de ezt mi előre nem beszéltük meg. Inkább a gyerekünkről beszélgettünk. A tudás Így, oh, igen, igen. Egy olyan híd jellegű képzést szeretnénk uh, megvalósítani, ahol a, ahol a szülő megtanulja azt a kommunikációs csatornát és eszköztárat, hogy megkapja, hogy a fogyatékos előtt gyermekével hogyan tud kommunikálni, hogyan tud beszélni, hogyan tud a sportjával foglalkozni, vagy, vagy az az edző, aki lát egy tehetséges gyermeket és szeretne vele foglalkozni, legyen az mozgássérült, hallássérült, látássérült, megtanulja ő is azt, hogy hogyan kell kommunikálni de ugyanígy mondhatnám, bármelyik sérülés specifikumra, egy ilyen programot, egy ilyen képzést szeretne a Fodi színítani ahol, ahol gyakorlatilag egy ilyen kommunikációs állat egy csatornát adunk át a, a, a képzésen résztvevőnek, és akkor azt gondoljuk, hogy ha ezt a kommunikációs akadályt le tudjuk küzdeni, akkor onnantól kezdve mi más? Igen, meg kommunikációval bocsánat, hogy ezt mondom, de ez az ország nagyon-nagyon le van maradva, több mindegy milyen téren, és ez egy kiváló ötlet, ez egy kiváló ötlet szerintem. Igen, igen, igen. Ha, ha már itt tartunk, akkor engednek, hogy az SNI 365 programunkat is bemutassam, ez is egy saját fejlesztési program. Itt, itt, itt, pedig, itt pedig azt szeretnénk elérni, hogy a, az iskolák és a diákok minél aktívabbak legyenek, és ha már az előbb mondtad itt a, a társadalom szerepét, meg a befogadás integráció fontosságát, akkor ezzel az eseni 365 programmal ahol a többségi intézményeket is szeretnénk megszólítani, tehát ahol többségében épp ö, diákok tanulnak, és mondjuk elvétve vagy integráltan vannak fogyatékosággal élő diákok, ők szervezhetnek aktivitásokat, érzékenyítő előadásokat, sportnapokat, személyletformáló osztályfőnöki órákat, vagy akár csak olyan sporteseményeket, ahol integráltan a fogyatékossággal élő gyermek és az épp gyermek együtt egy pályán, egy órán, egy versenyen belül egymással, egy csoportban, egy csapatban tudnak játszani, és ezzel az a célunk, hogy egy egyrészt Felhívjuk arra figyelmet, hogy ez mennyire magától értetődőnek kell lenni. Másrészt, hogy ö, ö, tényleg azok az intézmények, pedagógusok is ö, lássák, hogy be kell vonni ezeket a diákokat a, például a testnevelés alá, ő is haza tudja vinni az információt, az ő gyerekeinek elmondani. Tehát egy, egy, egy ilyen szemletformáló, hogy is mondjam, országos programnak nézünk elébe ezzel. Hát akkor megvan mi a következő olcsó tárgya? Igen. Csabi? Ez egy országos, igen, itt tényleg mindegyik intézmény, tehát amit most beszéltünk, hogy tenisznél ennyibe megyünk, a floor curlingnél ennyibe megyünk. Ez azt jelenti, hogy minden egyes egymiben, ez gyakorlatilag ilyen 80, gyaviszka tévedek is, ilyen nagyjából ilyen 80, 80 nagyjából azoknak az egymiknek a száma, ahova el, el, el szeretnénk menni majd, és ezen kívül még kibővíteni ezt az épeknek az intézményeire is, ami meg aztán egy hatalmas szám, és itt uh -huh. mindenhol bemutatni a fogyatékossággal élőknek a mindennapjait, a fogyatékossággal élőknek a sportját. Úgyhogy ez egy ö, nagy vállalás, de, de szerintem meg fogjuk tudni ugrani. Jó hangzik. Jó hangzik. Nagyon jó. Uh, Viktor, mennyi időnk van még? Nem látom az órát. Nagyságrendileg 10 perc. 10 percünk van még. Szuper. Uh, Sárcok, elengedem a gyeplőt. Még nyugodtan, miről szeretnétek beszélni ezt most ha így? Ha már programok van, még egy kidolgozás alatt lévő, úgyhogy ez még csak akár hahatják először a, a hallgatók is, ez egy ilyen Fodisztó elé nevezetű program, aminek az lenne a lényege, hogy a Párizsi Paralimpián három enyhe értelmi fogyatékossággal élő sportoló vett részt, kettő atlétikában, egy pedig asztali teniszben. Az és... ő edzője volt képzelve, bocsáss meg, tavaly az egyik első vendégünk. Ó, oh. igen. Jó helyre jöttünk ezek szerint. Igen, igen, igen, igen, igen. És ezt a, ezt a létszámot szeretnénk feltornászni, azáltal, hogy a, a egyrészt, ameddig a közoktatásban tanulnak, addig kicsit jobban felkorolni őket, akár műhely támogatással, akár bármilyen támogatással eljussanak minél több világversenyre, majd pedig eljussanak utána majd a Paralimpiára. Ezek a sportákk egyébként három sportágban rendeznek majd Los Angelesben ennyi értelmi folyatékossággal élőknek versenyszámokat. Ez az atlétika, az úszás és az asztali tenisz. Úgyhogy most erre a három sportágra különösen fókuszálni fogunk, különösen azokra a versenyszámokra, amik itt meg fognak majd valósulni. És célunk tényleg, hogy ezt a három főt ezt feljebb tornásszuk. és minél fiatalabbakat integráljunk be ebbe a, ebbe a paralimpiába, akár először csak Los Angelesben vegyen részt, Nézze meg, hogyan néz ki egy paralimpia, nézze meg, tapasztalja meg, mit tud elérni egy ilyen közegben, amikor tényleg már nem csak ott tartunk, hogy a Fodis Diáki Olimpiáján a többi diák előtt, meg a pedagógusok előtt szerepel, hanem nagy közönség előtt 40 es 50 000 es stadionokban és akkor utána majd akár 32 Brisbane-ben pedig érmeket, érmeket hozzon haza legyen így. Marksi Máté, egyébként ő volt a, bocsáss meg, hogy ezt a héten elfejtettem a nevét, ő volt az egyik vendégünk tavaly mágon. Uh -huh. Ő is azért elmesélte mindennek a milliójét, amit te itt most elmondtál, Csabi. Uh, nagyon így éltem, megmondom őszintén a műsor alatt, hogy ezeket átélhette. Uh, remélem, adom, adom azt, hogy uh, mondjuk egy, egy duplázásnak örülnétek? Tehát, hogy dupla, akkor a létszám legyen? Mondjuk hat fő? Egy, egyrészt a létszám, azért szeretnénk növelni, másrészt pedig a, a, az életkor csökkenteni. Most itt gondolok jó, jó értelemben arra, hogy, hogy tényleg már a, a diákkor után, vagy a diákkor közben, akár a 18 éves kor alatt is, ugye erre azért nem ritka példa az épek közében, körében sem, hogy... 18-20 éves koruk előtt már olimpiára tudnak menni, ez persze sporták függő is, de például úszásban ez, ez elég gyakori, hogy 18-20 éves korukban már a csúcson vannak. Hát ez, 15 ez... éves, nem is tudom, kimondta a velgasztó Dávid, hogy 15 éves gyerekeket dobálnak a medencébe? Olimpián talán? Hát, hát igen, igen, igen, igen, igen. És ez fogyatékossággal élő körében is, maga a, a teljesítmény ugyanúgy, ugyanakkor van a csúcson, és hogyha ez a közoktatási időszakuk alatt van, akkor mi vagyunk a legboldogabbak, ha már akkor ki tud jutni esetleg a paralimpiára, mert ami az azt jelenteni, hogy még nagyon sok van mögötte is, vagy Te előtte uh -huh. is. Tehát hogy egy ilyen ösztöndíjprogramot programot szeretnétek jól értem létrehozni? Inkább életpálya. életpálya. Uh -huh. Sokkal inkább életpálya program. <clears throat> Gyakorlatilag szeretnénk egy olyan lehetőséget biztosítani a folyték élő ma diáknak, hogy, hogy, hogy tényleg megtalálja azt az edzőt, azt a műhelyt, ahol ő ki tud teljesedni. Ezáltal ugye, tehát ugye megláttuk, hogy a Diákolimpián egy tehetséges rák. Az edzőjével, műhelyjel leültünk, egyeztettünk esetleg az Atlétika szövetség vagy a Paralimpiai Bizottsága közösen úgy látjuk, hogy ezt, ezt a diákot, vagy ezeket a diákokat érdemes támogatni hosszú távon, be tud kerülni ebbe az életpálya programba, ezáltal ugye rengeteg hazai nemzetközi versenyen már el tud indulni, akár a Virtusnak az eseményein, akár az ISF eseményein, hogyha úgy jön ki, akkor az ifjúsági paralimpia játékokon, hogyha mind a három helyen, és menetközben közben is azért egy-két év, három évről beszélünk, folyamatosan ugye tudja tartani a színvonat, vagy esetleg folyamatosan növelni a tudását, teljesítményét, akkor utána pedig valószínűleg el tudja érni azt a szintet, hogy a Paralimpiai Bizottság azt mondja, hogy felkarolja, érdenes. és akkor bekerül az átsapatba, onnantól különböző világkupákra, világeseményekre tud eljutni a Paralimpiai Bizottság és az adott sportági szakszövetségnek a támogatásával. És akkor mi leszünk a legboldogabbak, mert mi a mi részünket teljesen megtettük, és tudjuk azt, hogy ez a gyerek jó kezekben adtuk át, olyan teljesítménnyel a hát mögött amivel méltóan bíztatunk benne, hogy ő majd a paralimpián fog kikötni. És amikor mondjuk már a tanulmányi időszakának a végére ér, tehát a végéhez közeledik inkább így pontosan megfogalmazásom, akkor ennek az életpálya életpálya életpályának a segítéséhez hozzájárulnátok, vagy a szövetség hozzájárulna így a civil életben való elhelyezkedéshez is? Gondolok itt munkára mondjuk? Uh... Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, természetesen igen, de itt szeretném megígyezni, hogy ugye a Fodis Alanyi Jogon tagja az Országos Fogyatékos Ügyi Tanácsnak, uh -huh. és az Országos Fogyatékos Tanács pontosan ezekkel a feladatokkal foglalkozik, uh -huh. ahol mi Alanyi Jogon ott vagyunk, és folyamatosan a tanácsülésein mi is javaslatokat fogalmazunk meg. Konkrétan ezekről szól, hogy a folyatékossággal élőknek a, a segítése, támogatása hogyan valósuljon meg. Úgyhogy ezen keresztül mindenképpen. Viktor. Megvan az ötlet majd a csögő labda tekintetében, Zembert. hogy a fiatalokat hogyan segítsük. Megvan, El, megvan, kikkel kell beszélgetni. Elköszönünk, és utána megbeszéljük. Jó, igen. Nagyon-nagyon <gül> uh, szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon jó adás volt szerintem. Nagyon sok érdekességet tártatok így <gül> elénk is. A... Bocsánat. <gül> Ezután is jobbulást kívánok. Köszönöm szépen, ezen. igen, hallgatók elé. Uh, várunk titeket legközelebb is. Csabi, Pricsik, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük a meghívást. Nagy öröm volt, Nagy köszönjük öröm volt szépen. Is, Jövő héten, pénteken folytatódik az egy cukorbeteg naplója. Sacival készülünk, nálunk titeket majd érdekes témákkal. Ugyanígy 6-tól 8-ig pénteken. Addig is mindenki vigyázzon magára. Sziasztok! Szép estét szépestét, Hajrá Fodi, szép estét! Sziasztok! Sziasztok! The kisses of the sun were sweet. I didn't blink. I let it in my eyes like an excited dream. The radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say. Oh, not another world, Just la la la la. la. It goes around the world. Just la, la la la la. It's all around the world. Just la la. la It's all around the world, it's all